Hvid flag over mordøren, jeg er alene. Der er ingen måde, hvorpå vi er. Indirekte oh, fra Svendbårdsågen, Sprøde Este. Danmarks radio præsenterer stolt radio med Vrensky. Brænder slutningen af og Anders Breinhold der. De sprøde heste Ja, goddag, goddag. Jeg har lige fået en øh, historie at vide om At øh, der er campingpladser rundt omkring i landet Primært i Nordjylland ja. Som er svært uvenner med til 2 vejret ja. Fordi primært Peter Tanne, Som jo altid er på på om sommeren Peter Tanev. Fordi nu der er der kommet mange seertal Så har Peter Tanne sagt Ved I hvad? Der er mange, der ser Hvad er i øjeblikket med Jeg er ikke nok kom på arbejde og aflyse min ferie jeg ved ikke, om det er sådan, det er sket, men sådan kunne det godt have været, ikke? Så de her campingpladser i Nordjylland, de har godt været i Nordjylland. Ja. Har de har i hvert fald haft nogle af de dage, hvor Peter Tanef, han har stået og sagt, det bliver dårligt værd, <coughs> og så øh, skræmmer det jo kunderne væk fra campingpladsen. Ja. Men skal du vælge, mellem at tro Peter Tanef eller en campingplads i fra Nordjylland, hvad vil du så til? Du ser, prøver at forestille, Anders Breinholt, at du ligger øh, på kulden, ikke? Du ja. er faldet ned af en eller anden klippe, ja. og, og der er kun én... Der kan redde op, er og, der op af Den ene hånd, det er Peter Tanef, og det andet, det er en campingpladsejere fra Norgejylland. Hvem vil du gribe ud efter i den situation? Hvem vil du tage reddet mit liv? Hm? Campingpladsejeren fra Norgejylland vil jeg da klart vælge. Okay. Men det er derfor, det er godt, du ikke har været på kulden endnu. Ja. Vi er her i Svendborg. Ja, det er korrekt. Og, og øh, i Svendborg... Driverne øh, ligger lidt højt. Øh, det gør de. Æh, jeg vil sige, at uh, campingpladsejeren fra Norgejylland skulle prøve at komme herned ja. og se, her er der dårligt ja, er. Det er ekstremt dårligt vejr altså, ja. Det er det koldt. Det blæser lidt. Det er lige holdt op med at regne. Men ja. ellers er det regnet i rundt. Regnede 20 timer og bladene er begyndt at falde af træerne. Yeah. Man har fra bladene sideting eller træernes sideting. Det her er ikke umænvær. Vi dropper det fra i år. Nu håber jeg ikke at blive uvenner ved Torrejiet, men der er altså stænke dårligt vejr. Nej, det skal man ikke gøre. Lad os tage til svindbog. der er masser af aktiviteter for. eksempel okay. er der stadig udsat af fordi det. Ja, fordi det udsalget åbner omkring ved tiden. Og jeg vil så... sige, og det ikke er ikke nogen kritik af for det med, det synes ikke at de har fået luft under vingerne endnu. Altså varen bliver ikke revet væk. Jeg, jeg det. Men det er Men det måske også fordi det er sådan et, et amerikansk udsalg, hvor priserne først falder rigtig hen af slutningen af ugen. Det ved jeg ikke noget om. Men til gengæld mini Asian. Marked, de er i øjeblikket ved der at køre deres 2 kronersautomate ud, hvor man kan trække en plastikring ja. i sådan en lille kugle. Og det er noget, som turisterne kan lide. Ellers er der vel ikke sket meget her? Renten Nej, siden, er Jeg det, sig, det er i dag 70 år siden, at man havde varmerekord i Ohio. Hvad var, hvad var rekorden? 45,2 grader. Og den er ikke blevet slået siden? Ikke i Ohio, altså, det var i Gallipolis i Ohio. 45,3 45 grader. Ja. Og det bizarre er, at for 54 år siden, altså præcis 4 år inden, var der varmerekord i Delaware med 44 grader. Det er jo sindssygt. Ja. Der, der kan de finde ud af, at alting er jo så stort over i Amerika. Ja. Og så er det jo også i dag, hvor det er 25 år siden, at amerikanerne forlod månen. Efter 21,5 timers ophold på vores lille himmellegeme, så tog de op igen til den tredje mand. Manden, som ingen kan huske vil lokke det største offer i verdenshistorien nogensinde. Ham, der trak den korte tændstik, altså hvem skal lide på månen og være dødelig. det skulle så ikke være Michael Collins. Nej. Ingen skoler er opkaldt efter Michael Collins. Ingen kender ham i dag. Han sad bare fældet rundt om månen, mens de andre var nede sjov. Så kan du tale om offer, Anders. Ja. Så i til, dag vil jeg være tilegnet af Michael Collins. Til gengæld er det ved at udspille sig en krig, et, øh, et øh. Man kunne forestille sig, Anders, hvis du havde en stor bil, jeg havde en lille bil, ja. og jeg shinede min og op faktisk. og sagde... at det Ja, det er faktisk ret. sådan er det. <laughs> Men det er jo også det forhold her, her i radioen. <laughs> Hvad så? Det er sådan, at øh, lige nu, så er Conrad, vores webmaster, han har måske verdens mindste vandpige. Vi kunne også vi kunne også ja, hvis i, hvis med, med, med, med Nej, så står han der med hans lille fedde vandpib. siden af sidder der en fyr, der hedder per, som i Svendborg. Han har måske nok en herrestor vandpibe. Herre Faktisk udspringer en stor del af vandpibeindustrien i Danmark fra Svendborg. Det er der ingen ved, men lige om lidt er der mange, der ved det. yes. yes. Train nummer, der hedder Drops of Jupiter. I dagens program, der skal vi jo blandt andet fortsætte vores lokalmesterquiz. Og så skal Tony Scott, Tony Scott. vores kørende med Tony Scott uden kørekort, til Odense. Og snakke med intet mindre end en verdens sensation. Ja, og det er nemlig den talende H.C. Andersen robot. Ja, simulator vil jeg kalde det. Der er simpelthen på Syddansk Universitet i Odense. Ja. En, øh, en frø, fyr, en professor, som øh, hedder Niels Ole Berntsen, som har lavet en talende robot med følelser, som er hos Andersen. Ja. Den svarer, når du siger... Øh, så Andersen, hvad er dit yndlingsaventyr? Hvad er dit yndlingsaventyr? Så siger den måske Den Græmme Jeg ved det ikke. Det er det, der er det spændende ved den øh, simulatiske. Det tror jeg nok ikke. Man ved ligesom, ikke, hvad det er, at, at han siger, men øh, det kan jeg godt glæde dig til. Øh, og måske, hvis okay. vi kommer op på vores mail i dag, så tror jeg godt, at man kan sige, at du kan, som lytter, ja. få lov til... Ja. At stille spørgsmål ja. til H.C. Spørgsmål, KC. der har brændt i 249 år på leben. Til H.C. Er, de er, de er, år, år. er det ikke 250 år i øvrigt? Det ikke år. Det er derfor, jeg lavede en lille detalje. Ja, det er først næste år. Er det, næste år går Danmark jo amok i H.C. Andersen. Ja. Vi har års skatten jo udskrevet omkring 1,6 milliarder kroner til festlighold af H.C. Andersens. I mysestæt. maj måned næste år, ikke, der ja. vil der være, jeg ved ikke om det bliver H.C. Andersen and Royal ja. and Rock. Uh, vil der ja. være et stort, stort stor opsat ting i parken. Jeg kender nogen, der ville bygge, booke en koncert i parken. En koncert? Det kunne de ikke lige på netop den dag, fordi der var der hos oh. Andersen hurtigt oh, det er sådan en slags nyhed, du har der? Nej, oh. Jeg kan ikke huske, hvem det var, at der skulle have spillet derinde og hvad dato der. Den har noget, at sende. Æm, på bordet foran os, Anders Anders, beskriv, hvad der står, øh, hvad der er på bordet her. Der er en frugtgur. Ja, ved siden af frugtgurlen en halv drukket aqua. Yes, og når du kigger videre fra Canon uh, digitalkameraet. Tak til Canon for det. Tak til Canon. Tak til Canon. Der står der så. Ja, der, der står, der øh, jo ja, det er jo ja, der står godt ja, Han sidder. Han Grønner, er ikke stod det på mellem Nej. Han er nu gået over til det. Han har det så billede til nettet. Han har ja. gået over til han, han sagde, jeg henter lige en stol, så jeg kan sidde og tage nogle billeder, han har lige sagt. Og ved siden af, ved siden af, ved siden af mig. Der sidder du, Per. Godmorgen og velkommen. Nå, men du kunne da have bare sagt det skulle på den vej. Godmorgen. Godmorgen. Ja, det er det det handler om, det er unge det skal gå til stærktarms. Det er 3 minutters indslag. Pierre, du sidder her med en øh, vandpipe, som vel er en halv meter høj, og den er blå. Den er, den er nok ikke et ægte sølv, men den er lavet af et materiale, der skinner og ser super, super flottet. Det er en MacBarns vandpipe. Tak til MacBarn. Mac Mac det er det, og øh, vandpipe, det er noget, vi startede med for cirka et års tid siden, hvor vi begyndte at sælge vandpiber. Uh, vi begyndte at producere vandpipe tobakken i Jordan. Uh, vi havde nogle at folk ikke kunne få en ordentlig kvalitet af vandpib-tobakker, så gik vi så ind i det. Og vi må godt nok indrømme, at det har lige taget benene på os. Fordi det, det er en succes ud over alle grænser. Det betyder, at, at, at, at du er en af de absolut eneste i Danmark, som importerer vandpiber og har base i Svendborg. Men ikke nok med, at du importerer de her vandpiber, muligvis også den, som Conrad han sidder og ryger i hans egen private mobile vandpipe. Okay. Så har I altså lokale tobaksmarker i Libanon. Nej, det, det vi gør, det er, at vi har et samarbejde med en øh, tobaksfabrik dernede, hvor vi har et par folk ude til at kvalitetssikre, at tobakken den er, som den skal være. Så I, men I har ikke altså marked? I køber for nogle specielle marker? Ja, altså vi, vi har også henvendt os til specialister inden for vende pip-tobak. Ligesom vi er specialister inden for almindelig pip-tobak øh, med lang tradition her i Svendborg, så har vi så udvalgt os de samarbejdspartnere, vi kunne komme i nærheden af. Den må vi lige hænge fast i, den der, fordi Svendborg... Ja, men jeg, jeg, jeg... Har ja, ja, undskyld. Jeg tror det var Læderbyen. Altså, det, det var vi lidt over også, og det ikke kun var Læder. Ja. Men byen er altså kendt, det er Pipe Centrum i Danmark. Ja. Ja. Ja. Æ, der findes to fabrikker, som laver pip-tubakken. Ja. Og øh, den ene af dem, der er også, vi laver omkring 1000 ton om året. Her i Svendborg? Her i Svendborg. Ja, det er en million kilo, Anders. Prøv lige, prøv lige at regne det ud. Og det vil vi måske også, også, fordi der sidder lytter derude nu, også måske æ, aktive medlemmer af kraftenbekæmpelser, og der, der tænker, hvad er nu det? Og der skal vi måske også sige, at Magtbaren, Prækst ejer Svendborg by med i det i øjeblikket. Og netop det hotel, som vi jo også sover på, er jo ejet af magbaren Så derfor er det jo også, at hvis vi siger noget galt omkring Mark Barn nu, Anders, så skal vi finde et nyt hotel i morgen. Det er også det, du skal tænke på. Faktisk øh, der er der ikke den jødiske lobby her i landet. Der er det Mark Barn lobbyen Ja, Mark Barn, Og, øh, og der kan man jo se, hvordan I ser den regering, der pc sidder men også for i regering, uanset øh, partifarve... Ja. Øh, ikke måske er lommen på Macbarn, det tør jeg ikke at sige, men nej, nej, nej. at sige, at Macbarn har stor, stor indflydelse. Er æ, Svendborg den Danmarks største rygerby, Per? Æ, ikke ubetinget nej. Det er bare her, der kommer noget tossegod tobak fra Jeg Du ikke høre, hvad du sagde. Hvad sagde Christian, vores producer i Ørebro? Han sagde, Har Piben, han kom med det, der hedder et, et, et underholdningsspørgsmål. Jeg, ja, jeg, jeg, jeg forstod det ikke. Jeg, jeg giver det videre til dig, jeg det videre til Per. Altså, har Piben spillet for lidt siden, man er gået over til vandpibe. Har Piben, Per? Kan også, nej, jeg, jeg, jeg, kan godt, jeg kan forbedre dit spørgsmål lidt Ikke fordi det ikke er godt, men jeg kan bare sige Har pipen fået en anden lyd? Ha. Jeg synes ja, vi spiller brug. en her. Og så tager vi lige en tvivl og starter vi forfra ja. Skal vi ikke gøre det? Vi undskylder Iman han spiller på Skanderborg Festival Her var han med nummeret der hedder Love Them Hoes Per, Geo Det er udtales Geo, ikke? Lige præcis du er øh, altså manden, som øh, har firmaet Magbaren, som ligger her i Svendborg. Svendborg er vi jo, har vi fået konstateret, byen i Danmark. Og det er her, at vandpiberne og tobak generelt sprøjter ud af, ud af ud af byen til resten af landet. Og I har et motto. I lever efter et motto, der hedder, kender du en sur piberøger? Nej, vel. Jamen, det, er jo, det er jo korrekt, altså jeg er tit, når jeg er og rejse i udlandet, men møder man med en pibryger, så er der altid et blink i øjet, fordi vi tilhører samme klub sådan helt uskrevet, uanset om det er en italiener, jeg ikke kan snakke med, eller det er en dansker. Uh, jeg har aldrig set en tur pibryger. I hvert fald ikke med pibben i munden, han tager den ud af munden først. Så kan det godt være, at han bliver sur, men uh, ikke med pipen i munden. Anders, stiller du ikke spørgsmål det med, med lyden? Hvad? Har pipen fået? Nå ja, ja, jeg har arbejdet lidt på spørgsmålet her under pladen, med vores producer. Spørgsmålet har karakter du følgende. Ha. har piben, at altså det der første, det var sådan en lille grin. Ha. har ikke fået en anden lyd, siden man nu er gået over til vandpiber? Jamen det kan jeg kun give dig helt ret i, fordi øgenavnet på sådan en vandpib, det er faktisk en hubla-bubla. Og øh, det fremkommer ved, at når man suger i slangen, jamen, så bobler vandet jo. Så der er øenavne hubla-bubla, det lyder helt anderledes end øh, en helt almindelig pipekører. Prøv lige at tage et af den, så for, for dem, som aldrig skulle have været af en vandpibe kan høre, hvad der er, der sker. Ja. Der sker så ingenting. Altså det vil sige, det sker jo, der bobler og hubler bubler. men med, man kan ikke høre det, det fordi... Prøv at sgu helt ned for musikken, så kan Per lige tage en ordentlig barbind. Det er ikke meget. Jeg tror, vi skal op og have lyden fra slangen. Er det ikke bedre, her måske? Nej, jeg er sku... Hørst igen. Det kan jeg jo ikke have. Anders... Regnhold. Åh, oh, igen. Jeg skulle bare have mikrofonen helt op til tobakken. Hubla-bubla. Per, må jeg spørge? Der var en artikel i BT, tror jeg. For jeg skal lige sige, siden. at Per er nu øh, grøn i hovedet, fordi han er, er tvunget til at tage su lige Nej, overhovedet. Nej, fordi hinanden, det... Og, og nu, du ikke gav ham lov til at puste ud. Nu skal vi måske lige sige... Han øh, har fået samme kulør som den æble-tobak, han nyder. skal vi måske lige sige, øh, selvom der er nogen, øh, der er nogen, som måske tror, at dette er reklame for at bare begynder begynde at ryge, bare begynder at ryge. At det, det er jo lige så farligt som at ryge cigaretter eller almindelige piber. Det er det ikke korrekt? Altså, alt rygning, det er, det er usundt, og som, hvis I kigger på øh, pakkerne med, med vandpib så står der også kraftige advarsler på. Øh, nu sammenligner du det selv med cigaretterne, så gør du selv det modspørgsmålet. Hvordan vil du lukke luften ud af en vandpib og tage den med i inderlommen, og måske ryge på den 20 gange om dagen? Altså, det, det er jo det sociale element i det. Det, det er noget, du ryger, når du er sammen med vennerne, og du kan sidde og kigge den i øjnene i stedet for at sende en sms. vandpipen på bordet, så er den næste times tid, der sidder man bare der, og der sidder man bare og snakker og hygger sig. Jeg godt. Se, men når man ryger på den der vandpib, så får man jo kold luft ind det. er jo ikke varm luft, er det ikke korrekt? Det er, det er koldt, ja. Og det er ikke røg, som vi kender det fra, fra almindelig rygning, altså fra cigaretter eller fra almindelig pibe. Det er faktisk damp. Det føles jo måske på en eller anden måde sundere. Altså det føles det, som om, jamen, det her er ikke lige så slemt som at ryge almindelige cigaretter eller ryge pipe. Nej, altså hvis, hvis man røg, eller hvis der er nogen, der havde røget vandpib, og så gik over at til en cigaret lige efter man ikke har prøvet det, jamen så falder de jo ned af stolen, fordi det er to vidt forskellige ting. Uh, nu hedder det bare vandpib-tobak, det vil sige, der er tobak i, og så putter man det ind under den samme gruppe som for eksempel cigaretter. Men det er to forskellige ting. Og, og, og så også, hvis man får cancer, så får man det jo også op i mundhulen i stedet for i lungerne, mm -hmm. som er langt mere øh, visuelt form for cancer. Den, den, den, man den så gør så man, kan, kan man se hej, cancer? Kan man lige sige hej til sin cancer? Det kan man lige bare ud på badeværelset Og der er langt mere, det, der er lungekræften meget mere sådan, den meget mere skernabisk i sin form. Den er indpakket, ikke? Den er mere, den er mere skjult. Per, det er sjældent, man ser kvinder. Der er ikke mange, der ved, at Marianne Hjelved og Anne Andersen for eksempel elsker rød årlig. Nu ved det ikke din tobak, men det er det, vi har hørt, de ryger. Det er to gode kvinde-ikoner, du der. er Der er ikke mange kvinder, der ryger på sådan en vandpipe her. Hvad vil vi gøre markedsføringsmæssigt, for at kvinder begynder at ryge? Lige præcis med vandpiberne, der er nok lige præcis lige så mange kvinder, der ryger, som der er mænd. Almindelige piber, der er betydeligt flere mænd, der ryger, end der er kvinder. Men øhm, altså nu lige Marianne Hjævede, hun burde jo have plads i tasken til en pipe også. Ja. Øh, så hun kunne tage den med omkring. Hvad med børn? Er der mange børn, der ryger det her? Det håber jeg ikke. Ej. Altså vi har en, en lovgivning, der hedder 16, 16 år, og år. jeg vil ikke øh, anbefale nogen under 16 at begynde at ryge overhovedet. Det, det er altså en voksen ting. Laver I lakridspiber? Nej, det gør vi godt nok ikke. Jeg kan godt lide dem selv personligt, men øh, vi producerer dem ikke. Men jeg vil godt lige tale trends inden for øh, vand, pipe, tobak. For jeg kan forstå på dig, at der er tre pt-smag, øh, dufte på markedet fra jeres side. Der er æble, der er vindrue, og så er der den lidt mere all-round mixet, altså blandet frugter. Men der er en på vej. Det går hvilken, hvilken vej. Og hvilken hvor er vi på vej hen, smagsmæssigt? Vi, vær, vær, vær, vær, ja. Ja, vi skal nok ud og finde nogle, nogle appelsintræer. Uh, kunne jeg forestille mig sådan den lidt orange-smag? Det øh, vil nok ikke være helt forkert at skyde på det. Må jeg spørger, hvordan, hvordan, øh, hvordan laver man tobakken, her? Det er jo en. Nå, men, altså, det er det, en... det jeg lige skal sige til lytterne. Det er at, at, at, det en fitter masse. i vores ører. Lige at nu skal vi have sidste spørgsmål ude efter. Anders kaster sig ud i et spørgsmål. Og du det... kræver måske et halvt år besvaret. Altså det kunne jeg bare ikke høre. Nej, jeg ja, kunne bare ikke høre det, fordi det er jo en lille fitter masse, man bliver næsset på fingrene og man lugter af det her æble, jordbær. Hvad det nu er der i den? Kort fortalt kan jeg så forstå. <laughs> Æ, laver man det her pære. Jamen det er simpelthen 30 procent Man lægger ned i frugtsukker, eller ligger træk i fem dage og så tilsætter man nogle fruktdolje og så har man sin ventpip tobak. Jeg har hvad med kort og præcis. Det der. Peter, tusind tak fordi du kom. Ja, tak. Og øh, bliv endelig lidt, så vi kan ryge lidt videre på øh, på pipen lidt senere. Der vil vores gode ven, Konrad vores piperyne, øh, webmaster lægge et billede op på siden. Junker, Jeg forstår ikke den tekst. Og og Jeg forstår den ikke. Jeg har set og hørt den måske 600 gange her i løbet af sommeren, ikke, fordi den bliver jo spillet meget. Ja. Men hvad handler den om? Det handler om herre Fru Hagbøf, der lever bag deres ligusterhæk, og så ser han det ligesom lidt for åren og siger, ja, vi er vi lidt småborgerlige her i Danmark. Sådan opfatter jeg teksten. Det er. Er Men ved moden? du hvad? Det, der kan irritere mig lidt, er det det her nummer, irriterer mig ikke lige så meget. Nå okay, okay. Men øh, der er nogen, der hedder Coolswell, og de hedder Sterling, og de hedder alt muligt. Ikke? Ja. Der er rigtig mange bands i dag. I dag? en Danmark, som vi også spiller her på b 3 som synger om det samme. Det er det, som om der er blevet en trend i, når vi synger de der lidt finurlige tekster på ord, som vi ellers ikke normalt kender i musikken. Og så beskriver vi, hvordan uh, herre fra Danmark, de uh, lever deres liv sammen. Og det er også sådan set fint nok, men når der er 38, der gør det, ikke? Ja. så bliver man lidt træt af det. Altså Tu Vest for eksempel, han startede fantastisk. Han er en mand, som kan noget med de der ord, lave finurlighed og, og, og bruge andre ord, som man tænkte, det var da lige godt sørens, hvordan kom det med i en, en kærlighedssang, den han skal beskrive. To mennesker, der elsker hinanden, eller et eller andet, ikke? Jeg bliver, jeg bliver Men så kommer Junker her også, og så er der det der... Altså, der er bare nogle ting, der bliver bare for meget. Anders. Kommer Tony Scott for det lægtssigt og giver mig fingeren. Det er ham, der har været med til at opdyrke en masse af de her bands. Så skal, skal han også have æren for Junker lige pludselig. Ja. Jeg bliver helt små på dig, når du er red. Der er en lytter, der har skrevet til os på Vrindsnabla.dk, at det for et øjeblik siden blev sagt i radioen, at H.C. Andersen fylder 250 år til næste år. Hvordan kan han det, når han i år har fejret sin 199-års fødselsdag? Jose Andersen skulle være født den anden i 4. Det er, fordi han er eventyrdækter. Han bliver 250 næste år, og nu skal I stoppe med jeres små planeten -grøn. Få jer et liv, siger jeg til de folk, der sidder og påpeger den ene lille pittig tæs efter den anden. 50 år er jo ingenting. Den her planet har eksisteret i groft sagt 8-9 milliarder år. Det er 8.000-9.000 millioner Anders, år. Anders, det er så mange år, Anders, at jeg får helt ondt i maven af at tænke på Anders, Og så skal man jo ikke sige, det er Anders, det ikke? Ja. Anders, der er en, der skrev her, det er være i køge. Hvad med de penge, Anders B. skylder kendt Kødhoved og massen. Ja. Det skylder da ikke der er nogen penge. Jo. Hvad? Dumpede. For hvad? For det der med et tre i går. hvad, hvad, hvad er det for noget? I stedet for at give mig og sige, at jeg skal snakke med kødehovedet i morgenradioen, så skulle du måske selv gøre det, for ellers så falder der ting af. Hvad sker der at for? Du skylder mig. Om et øjeblik, der skal vi råde bud på noget andet, som er sket øh, her i Svendborg inden for de sidste 24 ja. timer. Det er vedrørende en artikel, som er af den lokale avis, Fyns Amtsavis. Ja, en skandale. En skandale, som vi desværre åbenbart på en eller anden mærkelig måde er blevet sovset ind i. Keen of everybody's changing. Anders, er du med? Jeg med. Vi kan godt øh, fortælle, at øh, det her kan blive lidt internt på en eller anden Ej, det kan måde. Nej, det kan det ikke, fordi det er en historie, der vil eksplodere ud over landet. Og jeg er ikke sikker, hvor det kan holde sig inden for landets grænser. Fordi det her er øh, en, en, en, en skandale. Det er en... en, en, en når man taler, ved du hvad? Kan du huske en gang over i Washington? Nej. Hvor der var et lille, tilsyneladende, lidt kønsløst indbrud i nogle Watergate-bygninger. Ja, ja. Man tænkte, det er bare et lille indbrud. Og så væltede det et par år senere en præsident. Det er det samme, vi ser i sin vorden nu, fordi det er falskheden, Anders B., som har snedet sig ind i vores forhold. Næh, ikke i vores forhold, men i vores forhold til Svendborg. Yes. Vi, øh, så åbner de afroditte. Hej det? Hej. Der er udsat i det. De er i øjeblikket, det er en tøjbutik, som ligger på den anden side af skæren. De arbejder ikke godt sender. nok i de slags. Det gør de ikke, fordi de skal have nok foran busserunderne. Det er lige meget. Kom. I øh, Fyns Amtsavis i går, det er en avis som udkommer ved middagstid om eftermiddagen der, ikke? Der øh, er der så en forholdsvis stor artikel. Der om, et, og lad os nu sige, der er et meget stort billede af mig. Ja, der er et kæmpe stort billede af dig. Og øh, et lidt mindre af mig, men det, det, det gør sådan set ikke så meget. For der er ikke rigtig nogen af de her øh, billeder, der er rigtig kønne. Nej, men det er De er faktisk super grimme. Ja. Og hvem der i DR's presseafdeling har fundet på, at netop disse to billeder, de skal offentliggøres. Det tager vi fat på, når vi kommer hjem. Hvis vi kommer hjem. Det ved man jo ikke, om vi gør, fordi vores programmer blev. De blev jo lukket, de før de er... oppe. Ja, det førte før de, de er... oppe. <laughs> det må man sige. Ja, vi skulle have ladet radio til efteråret. Det er så nej, nej. lagt ned. Nej, nok. Men vi heller noget andet. Ja, Godt, det vil man. ja det er noget ikke. Der er en mm. grund til at betale. Men øh, der er knæsninger. Men det er skulle der mærklig, ikke? Det er da mærklig. Det er da mærkeligt. Men byder ind med det i. Men man gode siger ja, et gammelt Skal efter det? vi lave et program til efteråret øh, søndag aften? Ja, det vil vi da gerne have. Åh, så sker der ikke mere den sag. Nå, lad det nu ligge. God. Vi skal ikke være bedre, Anders, historien. Der er et kæmpe billede af dig. Men det er sgu da mærkeligt. Og det siger, du siger, at det ser ud som om, at der er dyr på vej op i mig. Ja, Sådan ser jeg, at jeg er det ud. er et sjovt uh, billede. Det synes du er til audiens hos en eller anden form for kongehus, og så er der et dyr på vej op, og du står i øjeblikket og tænker over, hvilket dyr på vej op i mig? Og hvordan kommer jeg ud af det her? Det er sådan et udtryk, hvor jeg Det er meget kompliceret. Der er mange signaler i det. Men det er ikke billedet, det er billedeteksten, yes, vi fokuserer på. under ud. dette enorme billede af dig. Og jeg ligner en, der lige har slået ihjel. Ja, du, du, du, du ligner en eller anden white trash for USA. Ja. Du bor i din trailer. Ja. Du har lige nuket hele din familie. Ja, og er jeg for kan ikke huske, hvorfor. Nej, du ved ikke rigtigt, hvad der er der sket inden for de sidste to timer. De sidste seks år. <laughs> du, og det har man valgt at blæse ud over. Ja. Lad det nu ligge, men i teksten til samme billede, jeg læser ja. nu op. Anders Lund var allerede et kvarter inde i mandagens radioudsendelse. Ja, du skal måske lige fortælle, at det her det er en artikel, sjovt nok, ja, ja. Om, om radioprogrammet, som besøger Svendborg. Ja. Tag billedet til. Ja, godt. Og jeg skal også lige sige, der er en, en melmobrik, der hedder Drengen ramt af kartoffel. Godt. Anders Lund var allerede et kvarter inde i mandagens radioudsendelse på dybt vand. Der er noget syntaksfejl, men lad os nu lad det ligge, ikke? Han hævdede en hel gruppe læderklæde børn var på vej gennem byen. Ja. Det var naturligvis ikke sandt, men her massen. Som mig, fastholder, at han blev udsat for en grov spøg. Må jeg ikke læse det sidste op? No. Løgnhistorien udtaler Anders Nåle Madsen, det står der ikke, det citerer jeg fri. Det er understået. Løgnhistorien stammer fra den åbenbart upålidelige kilde, Bo Bommuld. Og Bo Bommuld, godmorgen. Hej. goddag, goddag. hvad? Hej. Ja, det siger man. Og så var det i Nitte, at jeg er på min tur rundt i det svendborgensiske natliv for at afprøve temperaturen, så skal man nogle gange på Fadoøllen her, det har altid været på kursus for nylig for os fik skænkefadøl ved respekt. Så det har jeg taget mig. Så løber jeg ind i en hel flok øh, gutter, som er ved at afprøve Havnefesten, selvom det først starter på torsdag. Yes. Og der møder jeg så ham, der læser Fyns Amtsavis. Ja. Og han har læst avisen inden han gik i byen. Og så siger han, fanden, det finder på bomuld. Går over og fortæller læderhistorien der er løgn. Læderhistorien ja. der er løgn. Og så siger han, "Hvad?" Hvad fanden er det <laughs> Og tager mig en fadel, selvfølgelig. Og så var det så, jeg kiggede på den her ven trætiden i nat Så det var sgu rigtigt. Så det, det, det er mere jeg mindes bare ikke. at Jeg har fortalt noget om. Har jeg Ej, det? Andersen, nej, det. Eller øh, Bo, eller øh, Jørn eller <laughs> Bo. Bo? Henning. Der, der er, Henning, der er noget galt. fordi, øh, fordi at, sådan som jeg husker mandag, der ja. sidder vi og snakker om Svendborgs store lederby. Ja. Pludselig siger du, se de unger derovre, de har der læder tøj på. Det er det, det du siger. Ja, nej, orrig, jeg siger nej. Jeg siger, siger at den kamel, det er noget fuldstændig misforstået. Og jeg kunne ikke forstå, hvad den kamel lavede i mit byen selvfølgelig. Men lige fra en upoliti kilde, det ved jeg altså ikke. det kan godt være selvfølgelig at vandpiberne, står her. Også mandag, kan man sige. Det operative ord i denne her billedtekst er jo ordet Åbenbart Men spørgsmålet, <laughs> spørgsmålet er, hvordan vi kommer ud af det her bog Jeg, jeg, jeg har foreslået Fyns Amps, øh, Avis en øh, duel jeg Mellem. ved så ikke, om man læser mailen i den her uge, men... Øh, ja, nemlig, at, at øh, herr Madsen, at, at, at her Madsen skulle vise mig de 55 postøde lederbutikker i Svendborg. Og for hver lederbutik, så ville jeg give en øl på et nyt værtshus. Og det kunne man jo så øh, måske afgøre slaget ved, hvis det var skyld. Og så kunne jeg få renset min, vil du åbenbart, upolivlige kildenavn lige for øjeblikket. Jeg skal sige, at, øh, at det, det vil ikke være noget problem, ben, fordi allerede efter en øl, så dør jeg. <laughs> og der er, jeg har set en eje nede i Møllegade, og det er så en butik, det er en øl, så jeg er jeg færdig. Så er den, du, er men, Anders, vil du have det? vi du mest med på det online. Ah, ah, skal jeg præcis være. Ja, der er absolutvisen har fået også et et, et altså i valmulighed. Ja. Enten duellen eller også et, et et et et dementi og jeg kan selvfølgelig også sælge selv ringe til. Det læser men, men det var da vi vi ville selvfølgelig være best hvis de hvis vi de bragte det i avisen. Nej, jeg synes og det er, men det er så øh, vi har at gøre med en avis i krise. Fyns Ej, avis. Hold op, nu skal vi ikke sidde og sprede flere. <laughs> skal vi ikke sidde og sprede mere gyldig udover, eller men det er en avis, der er jo ikke nogen, en avis, der, sagt... der tager et billede øh, på en halv side af mig, er i åbenbar krise. <laughs> det er folk, der siger, at vi skal have unge læsere, vi gør hvad som helst, ikke? Nu er der gået ca. 23 minutter, hvor vi har snakket om det, er vi er ikke rigtig kommet og ud Og hvem ud? er denne bubomul, jeg mener? Journalistisk set er det jo lidt uforklarligt, er det ikke det, her? Ja, det her lund Madsen? Det er der går fire små drenge i klædt ledertøj lige ud af afrodite i øjeblikket. De har været inde og købe slags. Tag den, Fyns Amts Avis. Hvor er jeres fotograf nu? Jeg ved ikke, hvordan vi kommer ud af den nu. Jamen, det vi kommer ud af den, vi forlader øh, med billedet af fire børn, der går ud af afrodite, afrodite nu. Lederklæde. De er lederklæde i Afrodites vidunderlige produkter. Jeg, øh, jeg tror, jeg har en løsning ud af den her problematik. Ja. Hvis det er sådan, at der netop ikke nu, og også i mandags, er gået fire læderklæde børn, igennem byen her, ikke? Det gjorde Det gjorde der. Det er korrekt, Anders. Du så det. Vi andre så det ikke, men du så det. og vi så det. Så tænker jeg nu. Ja. Er det her måske i stedet, hvis der ikke er 55 læderbutikker, at der måske er et uopdaget marked her i byen? jo, du følger mig ikke. Du prøver ja. ikke at få lukket det her indslag eller hvad vi skal jeg kalde synes, det, men lukket måde. fint går. Lige før synes jeg, det blev lukket dejligt, med at der var fire små børn, der vandrede ud af indslaget, og det blev lukket på det der hedder en smuk naturlig måde, men så skal det åbnes op igen for at få klistret en eller anden slutning på. Vi får jo ikke 5 landover Andersbein, vi får ikke 55 gaver øh, til jeg at jeg komme til det. Svendborg for skal, at lukke vores jeg skal, jeg indslag. Det skal lige have vekslen igen, det er har lunt. <laughs> nu må det jo op det her er jo. Hvad koster fint sammen 11 1 koster 16 kroner i løs. Nå. No. Nej, jeg synes, vi skal få alle at øh, skrive ind med jeres ledergraveri og komme herned. Og er det indregistreret i Selskabsstyrelsen inden 1. maj næste år, så er I med i konkurrencen om P3-pakke. Sådan. Så fik vi det lukket ordentligt. Det var det, I gik efter. Ja. Det var det. Tak, Anders. Hov, der går en kamel. I lærte Først var det George Michael med Flawless og her, Level 42 og Running in the Family. Ja. Ja. Øhm, længe, kan man godt sige, der får vi besøg af en gæst, som du har glædet dig usandsynlig meget, til. Ja. Det er det, du har glædet dig til på hele turen. Det var ja. et af de, de store overskrifter, du havde på redaktionsmøderne. Ja. Vi skal have besøg af... Hjemmeværnet. Hjemmeværnet. Ja. Øhm, der er en årsag til, at du ikke selv er medlem af Hjemmeværnet, det er korrekt? Ja, det, jeg blev betragtet som et sikkerhedsrisiko under et værvemøde på tilbage i slutningen af 80'erne. De ville ikke have mig med. En dag. Kom og lær hjemvandet at, øh, at kende. Og så var jeg derhen og lærte hjemvandet at kende. Og så vil jeg godt have en blanketsagende dig, skal vi ikke have inden for dørene. Og det har jo gjort, at jeg føler mig udenfor. Det er selvfølgelig også det, som har gjort, at jeg gerne vil indenfor. Yes. Men vi... det er det fede ved at være i medien. Så kan man komme det uden at være det. Det er nemlig rigtigt. Så... Vi blev lidt... Susanne Berghus. Ups. Det er fint nok. Susanne Bjerhus. Ja, det må vel godt være noget i ikke. Det er Nå. også lige meget. Oh. Vi vil godt åbne vores telefoner nu på 73x20. Sig det med slaksene. 73 gange 20 slags. Nå ja, Jefferson, Jefferson, Jefferson er den bedste butik i Svendborg. Var det det, vi skulle sige? Ja, så får vi et par gratis slags. Vi har fået en mail, nemlig, så får vi gratis øh, slags. Men får vi et par for hver gang, vi siger det? Jefferson, det det, der, Jefferson, Jefferson. Jefferson, Jefferson. Jefferson. Hvad kunne vi Mercedes, Mercedes, Mercedes, Mercedes. Volvo, Volvo, Volvo. Range Rover, Range Rover, Range Rover. Diamanter, diamanter, diamanter. Søren Ørsted, klokken er 10. Det her er betragt. Direkte fra Svendborgså, sprøde heste. Danmarks Radio præsenterer stolt Radio med fransk, Anders Madsen. og Anders Brinholdt De Sprøde heste. Vi øh, skal fået. måske lige undskylde øh, ja. det lille ja. intermezzo, der var op til, til ja. nyhederne før. Ja. Det er sådan, at øh, hver gang ja. vi nævner et firmanavn ja. her i byen, så, så. Øh, eller andre navne ja. i det hele taget, så er det jo ikke reklame. Det er Nej. jo bare en omtale. omtale. Det er jo det, ligesom i rejseholdet. Der var der jo heller ikke noget for dæk, de De alle sammen kørt rundt i, i Opel Toyota. Det er Nissan. Toyota. Ja, men øh, Ingrid, hun kørte sgu da Opel Ja, men Retre. hun var i hjernen. Og... Øh, det var der Også helt tilfældigt, at de alle sammen brugte mobiltelefoner mobiltelefon. Nokia. Der var en enkelt, der brugte Nokia, resten brugte Eriksson. Ja, Ericsson. det var der brugte Nokia. Det var da helt tilfældigt, at det var et smil ja, og også føleskab, også, der var et sted. For at forhindre en vær så vil vi godt sige, at Jefferson ved vi jo ikke om, at er den bedste tøjmand i byen. Formodentlig ikke. Formodentlig er Afrodite den bedste tøj dame i byen. Og det er jo redaktionelt af omtalen. Peter Lund Madsen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvordan går det, Peter? Det går godt. Du Ej, lyder du, det med jer? Ja, du lyder lidt øh, som om, der er lidt knas. Det lyder som om, at du, du er... Altså... Du lyder ikke, du lyder ikke glad, Peter. lyder jeg ikke glad? Nej, nu gør du. Ja, nu siger jeg, du op, lyder ikke glad. Kommet, det er, fordi det, det regner jo her på Solskinsøen. Ja, er du på hold. Ja, jeg er på sejø. Sejø er, <coughs> er yeah. I, Hvordan går ja. det med din øh, nabo? Det går godt. Du har jo, og det skal jeg måske lige nævne, at han har nogle meget fine rocksterer som navne. Ja, og vi må ikke nævne navne. Vi må ikke nævne navnet, men det er ikke Det er ikke bullshit. Det kunne det være. Det er Patiski Alpha. Uh, yeah. Peter, yeah. hvordan hvordan øh, hvordan er hvordan er øh, altså set ud fra en medicinsynsvisning, hvordan er der på Sverige lige nu? Ja, godt. Uh, der har været der har været lidt navvande i vandforholdene nede i bussen, så det har folk at fisk, og det er jo sundt. Det er faktisk sundt, ja. Det siger jeg. Anders, eller Peter, undskyld. Åh, oh, ja. <laughs> det er jo ikke Theo. Nej, jeg er lige her. Peter, grund til, at du er med, det er jo fordi, at øh, vi har et indslag, der hedder Den Lokale ledelse. Vi ja. plejer at have det om mandagen, ja. så plejer vi at rykke det nogle gange til om tirsdagen. Ja. Med dag, der er det altså blevet onsdag, og det er vi kede af. Ja. Og, der, og det var derfor, jeg måske synes, du lyder lidt busk til at starte med, fordi vi har rykket dig. Det, det gør bestemt ikke noget. Godt. Peter, vi skal høre, er der noget specielt? Vi har hørt om øh, Bornholm-syn. Mm. Vi har ja. hørt om Roskilde-syn. Mm. Ja. Og øh, andre sygdomme. Og der var også noget på samsyn, som jeg lykkelig jeg har glemt, hvad det var. Det og så, øh, er, er, hvad er der i Svendborg? Det var sommerhebel. Sommer det var sommer Ja, det, det. Hvad hvad kan... er rigtigt. Hvad er der på Svendborg? Jamen, jeg har tænkt og tænkt og tænkt. Og ja. med, det, der er helt specielt i Svendborg ja. og sygdomme, det er, der ikke er nogen specielt sygdom i Svendborg. Men der er i Svendborg en sygdom, som optræder med meget stor hyppighed, som alle har haft, men som alle, der er i Svendborg, uden undtagelse har haft. Og det er en lang sætning. Men den kan fortsætte sig, at den hang sammen. Den. Den hang sammen. Ja. Det er en sygdom, som du, Anders, har haft Nå. i Helsingør. Nå. Oh, yeah. Daniel, min dreng, har haft den i Grækenland. Oh. Jeg selv har haft mit i Det er transportsygen. er den sygdom, man får, når man er ude og sejler i et skib, der gynger. Og der er mange, der sejler i Svendborg, fordi det er en søfartsby. Ja. Og derfor har jeg valgt transportsygdommen, som den egen specifikke sygdom for Svendborg i dag. Og hvordan udmoder, udarter den så? Undskyld, hvordan, hvad er symptomerne på den? Ja. Ja. Øh, man sidder på bagsædet af den blå SARP ja. på vej mod Helsingør, ja. man føler sig svag i benen. ja. benene, kvalmen kommer, og på et eller andet tidspunkt, så skal der, som man siger, ofres enten til havguderne eller til, til asfalt. Ja. Søsyge, transportsyge, køresyge, barn har mange navne, vi har alle haft det. er nok en af de sygdomme, som alle har haft. Og der er det jo rigtigt, og det er jo nu, at vi en jo 96 inde i går i Kalle og der er det jo det specielt ved 96, sådan, at man jo ikke kan rulle bagvinduerne særlig langt ned. Nej. Og der skal man, hvis man skal, har, har transportsyen i SAP 96, så skal man faktisk via forsæde og ud af døren for, for at kunne komme af med noget. Og det er ikke altid, det går godt, og det var det, der skete i Helsingøen, for at sige det sådan noget. Det, var. det var at sige det sådan noget, det er en af de ganske, ganske få sikkerhedsfeatures, der ikke er helt up to date på den ellers meget, meget, meget sikre SAP. Jamen, så dog for sådan, SAP så er det jo fra transportsyen, hvad Gareen jeg jeg øh, yes, Må jeg spørge, øh, hvordan får man det? Jeg hørte ikke, om du svarede på det, Peter, før. Det er, hjerne, det er jo virkelig en hjernesygdom, og hvordan får man det? Man får det på den måde, at vores hjerne øh, går rundt og opfatter virkeligheden, og den opfatter også øh, balance i virkeligheden kan man sige. Mm -hmm. Og når man går ind på gaden, så siger hjernen til, til sig selv, det her, det er gaden, der skal være ro, og jeg skal have, have det sådan og sådan. Jeg befinder mig på den og den måde i forhold til jorden. Hvis man så sidder i et lille båd, der gynger, mm. så rykker virkeligheden, så rykker verden hele tiden, og der kan hjernen man ikke følge med. Er jeg oppe af og nede? Er frem eller tilbage? Den kan ikke lave nogen ordentlig oplevelse, hvor den er i rummet. Og når den på et eller andet tidspunkt bliver, ej, nu kan det sapsusende være nok, så bliver den sur, så sender den beskidt ned til maven, lav lige det kvalme, og så kommer søsygene altså vækne. Og Peter, hvordan, hvordan, hvordan, hvordan ved man så, at man har den sygdom? Hvad er, det, der, hvad, hvad er det, kroppen gør? Den, er, den, den gør ikke den, den kvalmefyldt. Kaster Når man, kaster kvalme, op? Når man kører fra kvalme, så ved man, at nu skal man sørge for at komme hen et sted i sammen, hvor man kan rulle vinduet Ja, og helt ned, om det så sige. Og helt ned, og skal man blive med en på. Men Peter, hvad er til, at ikke alle har transportsyg, der er, jo, der er jo folk, der er fuldstændig upåvirket det her? Har de en mindre eller en større eller mere sofistikeret eller mindre sofistikeret hjerne end os andre? De har en hjerne, der er vendet til primært. De har en hjerne, der har vendet sig til, at når den for eksempel går ud på en fiskekutter, mm. så kan den godt glemme, at det her med, at den rykker frem og tilbage og sådan så, så glemmer den det. Den er blevet gjort immun overfor der, øh, op og nedviklinger. Det er også en sygdom, og nu starter vi praktisk. Det er også en sygdom, som øh, som, øh, som, øh, som som som som er en sygdom, hvor der er mange gode husrødder. Ja. Peter. Hvordan? Peter. Ja, jeg, jeg skal Peter. Nej, nu må jeg stoppe. Den er vel ikke behandlebar. Man kan vel ikke man kan ikke blive vaccineret mod transportsygden, men man kan så en syg syg bil. Jeg har en, øh, altså her på sejl er der en en, en meget, meget sympatisk mand, der hedder Pau Fisker. Ja. De første gange han, var ude, han. Ja. Ja, er med ud af sejlen. Syg syg. Mange syg syg. Så vender han sig til, og nu sejler par ud hver morgen, når der er fisk i hvert fald, ja. ud og fanger fisk, ud og blive søssygt. Vi andre, vi kan bruge husrådet, jeg var inde på dem før, og husrådet, det er noget med, at man ikke tænker for meget over op og søssygt, bliver ikke syge. Det er noget mm -hmm. med at befinde sig i midten af skibet, og det er som ved en lang række andre lidelser rådet om masser af frisk luft. Masser tak. af frisk og husk og vaske hænder. Og husk at her yes. og at før, under og efter. Tak Peter. Ja, c'est tak. Peter, vi skal lige snakke sammen senere. Ikke? Ja, men det gør vi. Vi har desværre ikke tid til noget privat snak i dag. Det har vi ikke. Nej. Vel, vi er jo hurtigt så. Nå, nej, nej, vi snakke sammen omkring BLY, ikke? Ja, men det, vi snakker sammen. Det, det, det er godt, det du har sagt. Det er godt du ringer men til mig, ikke? Kim mig, kommer også, og vi har ballade. Nej, ikke så oh. meget ballade. Jeg kan taje se, en senere. Hej, så rolig du. Har okay. ikke ballade hey. med Kim. Hej, hej. Hej Peter og hej Anders. Hej. Der er ikke ballade med Kim. Jeg elsker bare at gå ham bang. Kim Larsen. Ja, Kim han kommer nemlig her ned i morgen, for han kommer til Sønderborg for at spille til Havnefisker. back, og it's a beautiful day. Du har ringet til os, 70 3 20 70 20 hvis du vil deltage i vores lokalmesterquiz. Det er jo altså quizen, som handler om Svendborg, men præmien er en tur til Skagen, ja. hvor vi sender fra i næste uge. Ring nu, 70 3 20 hvis du mener har viden om Svendborg. Men vi er i Svendborg nu, og vi er i stand til for første gang at kunne byde velkommen. En Jeg er meget stolt over Gud vil sige. Tak fordi du vil komme Det gør jeg meget gerne Til hver tid Klaus. Oh. Øh, grunden til at Andersen lyder Så entusiastisk Omkring du er kommet Det er fordi ja. Vi har prøvet Alle de steder vi har sendt At få en hjemmevandsmand ind Vi har Æh, haft travlt Yes Og på samme sø, Der prøvede vi Men det lykkedes ikke Og vi prøvede øh, I og det lykkes ikke. Vi prøve på hånd, der lykkes det heller ikke. København lykkes, lykkes heller ikke. Men nu er det langt om længe lykkes. Og det er jo, Anders, du har jo en, en forkærlighed for, for hjemværnet. Ja, men det er ikke noget, det skal ikke hensynke i personlige rendringer. Men, det, men jeg, har altid, jeg har altid følt, at, at hjemvandet tit har også været i medierne fremstillet lidt uheldigt. Ikke? Fordi at det, man, har, man har reduceret dem til at være nogen, der, der bare dirigerede trafikken. Og det intet kunne være længere væk fra sandheden. Og det kan vi jo allerede dokumentere med dit besøg her i dag. Fordi du står som koordinator for et stort internationalt som det starter i morgen her i byen. Er det ikke korrekt? Nej, ah, det er altså ikke helt korrekt, at det starter her i byen. Det starter i Nyborg. Men uh, det er korrekt, at det er et stort internationalt militærstævne, og det er også rigtigt, at det er noget, vi er meget stolte af. Og det er også rigtigt, at, uh, at vi her uh, på Sydfyn til enhver tid stiller personale til rådighed. Så vi kan bare sige til, hvis vi kan komme flere gange. Ja, det er rart at høre. Øh, nu er det Nyborg, og, og du skal måske bare ganske kort, også fordi der sidder mange militære lyttere og, og hører med og planlægger deres weekend nu. Det er jo et stævn, der også er åben for offentligheden, ikke korrekt? Ja, det er... Øh, altså den del, der er åben for offentligheden, det er den enkelmandskonkurrence der foregår om fredagen, øh, snævret omkring øh, Marinehjemvandsskolen øh, Slipshavn. Og det er holdkonkurrencen, der foregår om lørdagen, det omkring øh, Ringeby, i den vestlige ende af Ringeby, omkring Gæstelev og Heden og Gæstelev og, Lone og Så der er man hjertelig velkommen til at komme ud og kigge og Vel. se alle de øh, fremmede soldater. Sige, hvad er det for nogle konkurrencer, man kan deltage i? Altså, man kan ikke deltage. Det er, det er holdene, der deltager. Og det er det er så noget som skydning selvfølgelig, det er det mere traditionelle, det er førstehjælp, fordi det er noget, man alt sammen skal kunne. Det er pionertjeneste, det er sådan noget, det er mere drabelige, hvor vi skal se, om vi kan øvelsesmæssigt i hvert fald sprænge et brofeste. Og så kommer det ganske, der er et par stykker mere. Der er øh, pansekending og flykending og skibskending, fordi der deltager, deltager nemlig også nogle marine, marinere. Og så kommer det meget interessante, og det er det. Det er, der er en hense, altså et, et spil, der foregår, hvor man skal se, hvor, altså om der bliver, om krigens love bliver overtrådt, altså om det er så lidt, at man overholder Genève-konventionen. Altså i Nyborg? Øh, om man overholder Genève-konventionen i Nyborg, det håber jeg, der man gør. og hvis ikke, så kan de jo så komme til at ringe og se, hvordan man gør. Men har det været et problem med, I det, det har ikke været noget problem, men det er jo i, i takt med, at vores styrker bliver sendt ud. Og i takt med at globalisering og internationalisering, der er det jo meget vigtigt, at man ved, hvad man må, hvor man ikke må. Og eksemplet det værste eksempel, det er jo de her Apogriff i Irak, ja. hvor overtrædelserne så eklatant har fundet sted. Det var aldrig sket, hvis i havde stået for den operation, det kan jeg skart sige. Hvad var? Det var aldrig sket. Det var aldrig sket, for vi ved nemlig lige nøjagtigt, hvor man må, hvor man ikke må. Selvfølgelig må man ja. gerne tage hårdt fat. Men der er sådan noget, der hedder sjældent og alle konventioner skal overholde. Og skal man stå, så man gøre det, hvor det ikke kan ses efter. Det er fuldkommen korrekt. Det jeg bare lige gerne vil høre, det er at vi havde på Samsø en episode øh, til synes banal. Finde når går, havde konstrueret eller han havde arrangeret Samsø -løbet første gang. Man havde en 10 km rute, man havde en 5 km rute. På et tidspunkt skal disse to ruter løbe sammen i Brundby. Vi skal ikke gå ind i en egentlig logistik omkring det, men vi har altså to ruter løber ting. Der havde man udkommanderet hjemmerved til at orkestrere den samme løbning, sammenføjning af de to. Og, og, og, og det ville man fra hjemmehavns side meget nødigt kommentere i radioen. Har du nogen som insider, nogen øh, fornemmelse af, hvad det kan være? Har de fundet på noget på Samsø, som vi ikke må vide? Altså du ved jeg ikke, men... Øh, det er selvfølgelig jeg, meget af det her klassificeret. Det er meget klassificeret, og når Finn Nørbegaard har noget med det at gøre, så ved jeg godt, så skal man altså meget bestående på at kriserne får at, at kunne følge med. Det det. Jeg tror egentlig nok, at han, han har været nok været et par, øh, par verden og forud i sin øh, tankegang. Det er han jo. Så, øh, fordi hele problematikken var, at 5 og 10 km skruer mødes ligesom, i sådan et y og løber det sidste km sammen. Altså det er så fra 4 til 5 for den korte og 9 til 10 ti for den lange. Øh, men men, øh, men ja, du, du kan vel ikke gå videre yderligere ind i det? Nej, altså, Især jeg kan ikke gå nej, yderligere ind i det, fordi nej, nej, jeg er ikke nej. matematiker, jeg er humanist. Så det vil jeg overlade til mine kolleger på Midtfyns Gymnasium, som garanteret vil kunne finde ud af det der. Vi skal lige høre lidt mere om den individuelle konkurrence på fredag, og vi skal også høre lige, lige lidt mere om, om de længere uh, tråde fremtid. Så er første stykke musik, og jeg har indtryk af, at det er et stykke musik med langt forspil. Det er et øh, stykke musik, der har 30 sekunders forspil, når er cirka 20 Nå. tilbage. Nå. Øh, det Nå. er en gruppe, der hedder Stardust. Stardust og betyder stjernestøv. Det gør det. Og nummeret hedder Music Sounds Better With You. Det er jo løg. Og det er fra 1998. Okay. Sikkert købes stadig. Det kan det da? Det, det. Ja. Her kommer den. Stardust og Music Sounds Better With You. Take it away. I De Sprøde Heste fra 1998. I Svendborg. Stardust og Music Sounds Better With jo. Yep. Jeg skal lige huske at sige i uh, snakken, inden vi snakker videre med Claus Velsi, at uh, man skal ringe 73x20, hvis man vil deltage i lokalmesterquizzen. 73x20, det er altså et forlænget weekendophold i Skagen, det, uh, der står på højspil, på På, oh, på Højspil. På, på yes, det er det, man kan vene. Ja. Yeah. Vi har besøgt dig, Klaus. Du er tidligere kompagnichef, og nu er du nuværende pressemedarbejder her ved, ved Hjemmeværdskompagniet i Sønder. Ja, og det vi var ja, nået... Hjemmeværdskompagniet i Ringe. Undskyld, i Ringe. Ja, det er 42.02. Yes. 04 undskyld. Ja, 42.04 hedder jeg. Ja. Vi tager et stykke musik, mens vi slår hinanden i med en stor ting. Jeg kunne Nej. godt tænke mig at vide, ja. øh, når så mange hjemmeværdsfolk fra Danmark, øh, Sverige og Norge, og ikke mindst også fra Tyskland, de kommer. Øh, hvor mange røverhistorier bliver så altså fortalt? På en skala fra 1 til 10. Der må blive fortalt rigtig rigtig mange gode øh, røvhistorier. Nogle af dem er måske også Bliver lidt bedre, jo flere gange de er blevet fortalt. På en skala fra 1 til 10, der vil jeg nok sige 13. Oi, oi, oi. Det er meget. Det er meget, meget, meget. Og som lærer, så ved jeg også, hvorledes øh, karaktergivningen er. Så det er faktisk 13. Det er uanede i der kommer. Hvem er bedst til at lyve? Er det nordmændene eller svenskerne? Nej. Ah. ah, det vil ikke. Altså, vi danske, vi holder os bestemt ikke tilbage. Jeg tror nok, at øh, på den der skala, der har vi. Øh, Ja, der har vi 11, ikke sant? Så, jo, jo. Men det, men det var svenskerne, der havde alle de der ubåde? Eller hvad det var, var? Ja, det var, det var svenskerne, der havde ubådene, og uh, nu har vi jo forsøgt at uh, lave et ubådsbygningsprogram med de svenske ubåde. Ja. Så det er måske derfor, vi har droppet det, fordi uh, vi alligevel ikke kunne overgå svenskerne. Men det, vi kom fra, var de, uh, pas, uh, de individuelle konkurrencer i Nyborg på fredag. Hvad kan vi, hvad kan vi glæde os til der som civiltækskurer? Altså, som... Uh, civil jeg vil, ikke, jeg vil altså helst ikke afsløre for meget, fordi der kunne være nogen, der sad her og lyttede, og så var de på forkant med udviklingen. Så vil jeg altså bare sige, at, at det foregår i, det, i området omkring Slæbshavn, og det har også noget at gøre med et vodt element, og det har noget at gøre med, at man skal, kunne, man skal kunne løbe, man skal kunne løbe hurtigt, og man skal have hjernen med sig. Det skal ikke være så læst, at hovedet kun er til som en prop for halsen. Man skal faktisk også bruge den. Anders, det lyder jo som en af de aftener, du var i byen i sidste uge. Ja, det er jeg løb, og jeg løb, og jeg løb væk fra øh, mange, mange rigtig rasende samsinger. Men hjernen som prop fra inden af hovedet, skulle du måske også lige tænke på. Yes. Claus, stævne. Hvor lang tid tager det øh, for jer og planlægge? Altså nu øh, er der jo en hel del erfaring at trække på. Jeg kan nok sige, at det er, det er måneders arbejde. Fordi det, det drejer sig om, det er at lave de, de forskellige konkurrencemomenter så originale. Og så, øhm, ja, altså så spændende, mm. så folk øh, kommer, til, kommer år efter år. Og det er, altså hvis vi skal tage det som succeskriterium, så er det faktisk virkelig lykkedes os, fordi de kommer år efter år. De, men, så, mange, mange er det samme, men selvfølgelig heldigvis er der også mange nye, der kommer, men også men altså, grundstammen er den samme. Men et spørgsmål, der trænger sig på, er jo, det er sådan et massivt stemme med al den logistik osv. Hvem? sørge for trafikreguleringen, når hjemmeværdet er dem, der skal kontrolleres. Altså nu vil jeg godt, du vil have mig til at hoppe i med en eller anden kryptisk uh, besvarelse. Men eftersom anrejsen foregår over en hel dag, så behøver vi ikke at have nogen, nogen, nogen regulering. Fordi uh, de chauffører, der kører de militære køretøjer, jo også ved, hvordan de skal klare sig. Og de har fået kort, og de har fået uh, altså rutebeskrivelser. Så det går fint nok. Nu har jeg aldrig nogensinde... Øh, jeg har aldrig været inde i, jeg har været en del af totalforsvaret, men jeg har været en del af også af civilforsvaret. Mm. Kunne man forestille sig, at I kunne få dem ud til at dirigere trafikken, nu når I selv... Øh, det er ligesom jeg, det er jeres festdag. Nej, Anders, det kunne man altså, ikke. Jeg kan godt skride ind, når vi svar. det, jeg vil sige. Det skal du ikke belemmeres med. Man sætter jo ikke, øh, og nu skal jeg ikke... Men man sætter ikke civilforsvaret til at og, og, og kontrollere hjemmeværende. Hvis hjemmeværende vil frem, Anders Meinholt, så kører de der, hvor de vil frem. Nu... Nu øh, eksisterer civilforsvaret, beklager det beklager vi siger mere. Nej, forbundet så? Beriskabsforbundet. ja. Nu er beridskabsforbundet og, og hjemmeværende, og det øvrige forsvaret skal gå ind i øh, totalforsvarsløsningen, Så jeg tror, vi får et godt og frugtbart godt samarbejde. Der. Jeg glæder mig at høre, at du ikke er lige så... Øh Sky over fra, fra, fra, fra beredskabsforbundet eller beredskabskorpset på den skyd som uh, Anders Lund massen er. Jeg er ikke sky over for, jeg synes bare, at deres biler ikke nær sig sig. De er orange. Til sidst skal vi høre, og det er der er mange lytter, der har skrevet ind om, uh, Claus, det er, hvor meget kaffe, når man har fået drukket på sådan en uh, lejer. Altså, det er uanede mængder. Kaffe, måske en fra tidlig, jeg næsten sige fra, fra midt om natten, og så til, uh, ja, til om natten igen. Den kører i døgndrift, og der bliver sluppet uanede mængder af kaffe. Og der er i hvert fald én ting, jeg vil sige, det er, at hvis kaffetilskuddet til hjemmeværende, og kaffepengene forsvinder, så bryder hjemmeværende sammen. Claus, velsæt. Ja. Pressemedarbejder hos øh, i 42.04 på, på, på Midtfyn. Ring. Tusind tak, fordi du kom. Altid. Vel, altid jeg kommer altid gerne. <laughs> og knækker brækket er det vel egentlig med, med arrangementet? Fuldkommen korrekt. Fortsæt. Hvor lang indspiller du til den her? Det er, de er sat med langt. Der er 35 sekunder, så Skal vi ikke Nå. bare droppe det? Eller, nej, synes, nej, vi skal da tale ind over det. Det er det der er det fede. Det er ungt. Yes. Øh, Anders? Yes. Anders, mens øh, vi giver Claus øh, løbepas. Tak fordi du kom, Anders. Øh, tak, og tak fordi du kom. Øh, så også, kan du ikke mærke, Anders, at når der, kommer, øh, når der kommer autoritet i sin studie her, så hele stemningen bliver ramt. Du ringer Claus' telefon. Ja, og det er klassificeret, hvem det er, der tager Ja, det gør han jo. Jamen, hvem der er, der ringer. Yes, okay. Nu er der godt. musik! Det er der. Og det, og det er... ...Eseldyrens edel karring. Det er jo en festmakral, denne Nora Jones. Ja, hun er. Uh, Slæb hende løs på et og spænd livrøm, siger bare. Det her nummer er fra hendes anden plade, det kunne godt have været fra den første. Men det, det er, er fra den tredje. anden plade. Nej, Nora er god nok. Jeg er sikker på, at hun er sød ved dyr. Der er en uh, Christian H., som har skrevet til os. Ja. Og øh, han for. mener ikke, at har vi har styr på øh, redningsbeskædninger rednings og sammen. Vi var lidt tynde i øh, papirene derude, vi var lidt hurtige, men det er også dit radio. Ja. Øh, og kom nu med den rigtige forklaring omkring beredskabsforbundet og hvordan den har sin placering i totalforsvaret. Altså beredskabsforbundet, ikke? Mm. det øh, var øh, det, som var de kommunale afdelinger, man kan sige, det var ligesom, øh, den, ligesom hjemmeværnet, den mm. øh, lokale del. Af for, altså af militært, søværnet osv., ikke? Ja. Hvor at øh, altså beredskabsforbundet, det var lokal afdeling. De ja. kørte ud blandt andet og lavede mad. De øh, havde ingfortæringstjeneste, de havde forplejningstjeneste. Nogle steder havde de også brandredningstjeneste. Ja, godt, godt. Hvor at øh, beredskabskorpset, som så åbenbart i dag hedder, eller ikke åbenbart, det hedder beredskabsstyrelsen i dag, beredskabskorpset, det var det offentlige, det var det statslige redningsberedskab. Jeg var blandt andet på Bornholm i Allinge fra februar til august i 1992. Og der var ikke ballade på den ø i det tidsrum? Øh, de kører fredtidsberedskabet derovre, eller øh, brændvæsenet kører de også på på, på stor øh, uenighed mellem dem og hastebrandvæsenet, som i dag hedder Bornholmsbrændvæsen. Ja. Øh, det, der så åbenbart skete, det var jo i 1990, der øh, lavede man øh, beredskabsloven om. Som led i omstruktureringerne. Yes. Øh, så øh, man kan sige, at øh, beredskabsforbundet, som så i dag hedder redningsberedskabet, mm. fungerer perfekt ude i kommunerne, mm. men har også lavet nogle, øh, nogle, nogle knud, Udpunkt, Meget sjældt med at lave i det kommunale øh, redningsberedskab. Godt, Christian. Det, vi af at vi ikke fik sagt det ordentligt. Ej, jeg skal bare lige opsummere din forklaring derhen. At det, der tidligere hed civilforsvaret, i dag er blevet splittet op i beredskabsforbundet, henholdsvis beredskabsstyrelsen, øh, som er direkte under forsvarsministeriet, hvor indholdsministeriet tidligere var en så har vi i de mere operative systemer selve beredskabskorpset, til man har den egentlig i, brandslukningen, som i dag, er allokeret. Som, som i dag hedder... Øh, øh, Hjørn Rædskabsstyrelsen. God, Benedikte, Benedikte. Ja? Har du nogensinde øh, været frivillig i enten hjemværendet eller i redningsberedskabet? Nej. Nej, det har jeg ikke. Og det kunne godt være, at man skulle prøve dengang, det har jeg ikke. Nej. kan du først hjælpe? Øh, nej, men det kan jeg lære. Det synes jeg, og det ja. er meget vigtigt, at du ja. At, at ja. du gider det. Ja. Det er vigtigt ja. for og, os alle. Start med at lægge der i aflås siden, nej. Okay. Benedikte, oh. du... Nej, øh... det er ikke sjov. Benedikte, du øh, er igennem vores quiz, fordi ja. det er sådan vi skal i gang med. Det var et langt indløb til quizen, men vi er i gang med den nu. Ja. Benedikte, du øh, svarede rigtigt i går på et spørgsmål, derfor er du øh, den, der rådede videre til quizen i dag. Ja. I går var du øh, på vej til Tyskland med din familie for at hente slik og øl og sodavand. Ja. Hvor meget fik I købt? Ja, det er omkring 1800, så vi fik da købt en del. 1800 hvad? Ja, sodavand og slik og sprut og guldkarmel og... Du bor i Svendborg. Hvornår skal vi komme til festen? Hvad siger du? Hvornår har I fest? Nå, ja, det har vi en 14. august. Så hvis jeg har snadet, så er I velkommen. Yes. <laughs> dig, vi skal i gang med quizzen. Ja. Der er seks spørgsmål. svar du rigtigt på alle seks, så går du videre til i morgen. Hvis du svarer forkert på bare så meget som et spørgsmål, ja. så har vi Kasper klar. Så har vi Kasper for Frederik til klar. klare. Værsgo, Anders. Giv en spørgsmål. Det kommer her. Spørgsmål nummer et. År 2003 var jubilæumsår for Svendborg, men hvor mange år havde byen på bagen dette år? Var det 650 eller 750 år? 750. Hvad siger du? 750. Det er fuldstændig korrekt, Bendik. Det burde du også vide, hvor du bor i Svendborg. Ja, og hun vidste det også. Yes. Ja. Uh, kommer nummer to her. En af byens æresborgere hedder Mærsk i Møller. Skulle man have glemt det, så er han den rigeste mand på hele Sydfyn og også i det meste af universet. I 1904 satte faderen Arnold Peter Møller sammen med sin far Peter Mærsk Møller. Den brugte damper Svendborg i drift og grundlagde dermed dampte selskab Svendborg. Selska selska selskabet havde sit første kontor i familie Møller's hjem i Svendborg. Men hvad hed det? Hed det Villa Pax? Hvad hed okay. det? Hvad hed? Selskabet, der havde, øh, selskabet, der havde... selskabet havde sit første kontor. Ja, og dette selskab hed eller Møller's hjem, Villa Pax eller Villa Anna. Jeg forstår godt, hvis du forstod spørgsmålet. Ja, skal, vi, skal vi tage et? Altså, Stammskibsselskabet Svendborg havde, havde sit første kontor i, kontor familie Møller's i familien Møllers hjem i Svendborg. I Svendborg. Men, hvad hed det? Men hvad hed det? Hed det A? Hed det A? Villa, Pax? Villa Pax? Eller B? Villa Anna. Så prøv at det er B. Det er også fuldstændig rigtigt. Og er det ja. godt? Nu er vi næsten, vi er det, der hedder, ty, ty, det, der hedder godt på vej. Så er et tredje spørgsmål. I mandags havde vi tekstforfatteren Bo Børmuld på besøg. En mand, der i Fyns Armutsavis uden omsøg kaldes en åbenbart upålidelig kilde. Hvad er denne mands rigtige efternavn? Er det A. Hamilton Wittendorf, eller er det B. Jule Jeg havde meget svært ved at høre spørgsmålet. Jeg ved ikke, om du kunne gentage det? Ja, det kan jeg sagtens. Du skal tale højere, Anders. Jeg taler så højt, jeg kan. Jeg kan i mandags havde vi tekstforfatteren Bo Bommuld på besøg. En mand, der i Fyns Amtsavis uden omsvøb kaldes en åbenbart upålidelig kilde. Hvad er denne mands rigtige efternavn? Er det A. Hamilton Wittendorf? Eller er det B. Juel Brokdorf? Fuh, uhuh. uhuh. uhuh. uhuh. hvad, hvad skal vi sige? Jamen, det bliver en gæt. Det, ja. Ja. det bliver B. Og det er dit andet svar, Benedikte. Ja, Brock. Dorf er ikke det rigtige. Det er Så øh, vi skal lige have dig igennem hurtigt, Kasper. Velkommen til programmet. Tak for det. Ringet på Fredericia. Ja. Hvad er Bo Bormo's rigtige navn så? Hamilton, Wittendorf, det er fuldstændig rigtigt. Kasper, vi spiller et stykke musik, vi ja. holder spændingen, ja. og så er, er tre spørgsmål. Bag. med de sidste tre spørgsmål ja. om et øjeblik. Er du stadig med os, Kasper? Kasper? Ja. Er du stadig med os? Ja. Yep. Det er godt, du sidder i Fredericia. Det gør jeg, ja. Du øh, har ikke noget egentligt arbejde. Nej. Men øh, i din fritid, der har du en hjemmeside. Ja, altså, det er, er mig en anden person, der har en, en hjemmeside. Og hvad er det, der er på den hjemmeside? det er jo øh, faktisk med øh, udrykninger. Aha. Så øh, det vil sige, at når så øh, brandvæsenet rykker ud til en ulykke mm. eller øh, en brand så øh, prøver vi så meget som på at, at holde os længst tilbage, men alligevel tage nogle billeder af de materielle ting. Det vil sige, at vi tager aldrig tager billeder af personer. Nej, ah, nej. Det er strækket. I prøver at skildre øh, redningsberedskabets indsats. Ja. Hvorfor gør I dog det, Kasper? Jamen, det er jo nok helt lidt fra barnsben barns af, du ved godt, med øh, brandbiler og alt muligt ting. Men hvorfor har du ikke søgt ind, så? Jamen, det, jeg tror ikke, de er sådan en overvægtig, smeltfed mand som mig. <laughs> og det er der, problem, problemet ja. ligger simpelthen i, at øh, du er for stor en klippe. Ja, ja, men ja det ja. kan godt være bruges i slukning. Lad mig sige det på den her måde, men Jeg har øh, arbejdet i Falsk som redder i 6 år, ikke? Ja. Og øh, nu ved jeg selvfølgelig ikke meget, du vejer, men hvis du vejer under 150 kg, så kunne du godt komme ind, for det er der rigtig mange af dem, der gør. Ja. Når, de har, når de har været der nogle år, trods alt, ikke? Ja. Ja. Så er det som om, det er at vokse. Kasper, vi skal have spørgsmål nummer 4. Ja. Kommer her. Osborg. Mens det kniber for Svendbolds fodboldherrer, undskyld, er holdet trit med landets bedste divisioner, er der lidt mere vind i hos håndboldherrerne i Svendborg TGI. Hvor spiller holdet efter sommerpausen? Er det A i første division, eller er det i selveste håndboldligagen? Øh, oh, det må være i håndboldligaen. Det er også fuldstændig korrekt, Kasper. Ja, det er faktisk den, øh, den bedste liga i Danmark. Spørgsmål nummer 5. Den bedste liga i Danmark? Ja det, ja, det er topligaen. Det er den øverste liga. Første division er ikke den bedste. Det tror jeg måske. Borten kort. Den bedste række i håndbold. Række. Altså inden for håndbold, ikke? Hvis man står i række, så får den natten. Godt spørgsmål nummer ja, fem. En kendt dansk digter og forfatter er begravet på kirkegården ved Thurø Kirke. Hvad hedder han? Hedder han af, Hans Scherfi? Eller hedder han B. Tom Christensen? Hans Hjertel. Er det dit endelige svar? Ja. Kasper? Farvel. Farvel. Farvel, Kasper. <laughs> Hvad er det en God sommer. er ikke velkommen til programmet. Hej, Vi skal have et rigtigt svar for dig. Ja, det er Tom Christensen. Det, det er jeg Har du været ved den? Hvis det du. Har du været ved dette gravstad? Nej, det tror jeg ikke, jeg har været. Nå. Men ja, ja. det kommer jo fra Svendborg. Ja, kommer Det må jeg. Du er 22 år. Er du øh, til kulturfestival eller, øh, sammen med besætterne, eller er du her bare? det altså, er bare. Jeg bor her bare. Godt. Vi skal have øh, det sidste spørgsmål. Svarer du rigtigt på det, så er du dagens lokalmester. Ja. Okay. Og jeg skal lige anbefale alle at tage ud og se det gravsted Turø, Kirk. Det er rigtig, rigtig pænt. Yes. Det bor jeg. Godt. Om øen Turø siger det, at den engang blev tabt i spil til en af landets største jordbesidder, nemlig Ellen Marsvin, som var kong Christian IV's svigermor. Men hvilken form for gambling var der tale om? Var det kortspil, eller var det raffling? Det bliver jeg gætte. Det bliver jeg Det er også længe siden, jo. Ja, yeah, det har jeg godt nok. Uh, skal vi tage godt med det? Ved du hvad? Det er godt taget. Ja, det er. Okay. Knud Erik. Eller, ja. øh, øh, jo, det er du, du hedder, jeg Erik. Er du har vundet. Du har fandme vundet, okay. du. Altså dagen. Der er, dagen. er en uh, betre 3 pakke på vej til dig. Det er ja. en... Uh, CD, der hedder Uangolits, det er med en masse numre, der har været ugens uangålige her på P3. Det er ja. en dejlig uh, P3 key hanger, en nøglering og en dejlig P3 t-shirt. Det er kanon. Ja, det er dejligt, og så vil vi godt ringe dig op igen i morgen. Det vil du meget gerne. Ha' en uh, fortsat god dag i Svendborg. Jo, tak, i lige måde. Vi ses. Ja, tak. Hej. Hej. Hvor langt indspil er der på den her? Det er ikke så langt. Jeg okay. tror, det er indtil nu. 3-1-1 og nummeret... Love Song. Vores rullende rapporter, ja, uden køregård, Tony Scott, han er i øjeblikket på vej til Syddansk Universitet for at besøge H.C. Andersen Computeren. Nu skal vi have betrænet ud for København. Klokken er 11. fra Svend Borgsov. De sprøde heste. Danmarks Radio præsenterer stolt. Radio med Vrindski. Anders Lund Madsen. Og Anders Breinhold er De sprøde heste. Der er flere, øh, eller, der er flere lokale historier, ja. som interesserer os her på Højtframmet. Ja. Ja. Så hvis du er et sted i landet, vi kan ikke fortælle historien nu, før vi har en af personer med, hvis du er et sted ude i ferie i Danmark. fer i Danmark. Og ikke på samsyn, fordi der ved vi, at han ikke er. Yes. Ser... Næstformanden for kommunernes landsforening, Odensesborgmester, Anker Bøje. Med det karakteristiske hår. Så sig til ham, han skal lytte til sin mobilsvar. Der har hans sekretær nemlig ringet og lagt en besked. Hun har lagt 10. Og sagt, at han skal ringe til de sprøde heste i Svendborg. Fordi Anker Boye er jo, ja, han er vores husvendere. Ja, han er. Vi er måske hans eneste vinder i medierne lige nu, men det er det, vi kommer tilbage til. Nemlig. Så Anker, for fanden. kom hen til telefonen. Kom hen og snak med os, Anker Boye nu. Til gengæld har vi jo en spøg, en, spøg, ja. som vi, en telefonspøg, som vi har tænkt at, at tage op i dag. Ja. Det er, når man ringer op til nogen, som hedder noget sjovt. Det kunne være Dan Korts, for eksempel. Ja, det er allerede sjovt. Det kunne være... Det kunne være uh, Urte Kram. Sten. Allermand. Ja, Sten altså, Allermand, ja. Jeg skulle til at sige, at det er en billede, men det er ikke rigtig sjovt. Ja, det er lidt sjovt. Vi har ringet op til en ny. Ja. Lad os prøve at høre. Ja, det er Hans fra. Daft Punk og One More Time. Ja. Vi uh, har nu fået uh, telefon over på Anker er ja. til ham. Og uh, Anker, vi ved, du sidder derude og lytter. Og uh, vi ringer dig op nu, for vi vil gerne snakke med dig, Anker. Ja. For, og vi skal lige sige, at vi er helt på Anker på borgmesteren i Odense 140 procent. Det er sådan, at uh, inden længe, der vil uh, kronprinseparet... Ja, det er jo sådan, Hans at det, Honoré er i helene på dem. Ja, det så jeg godt. Hvad med på det? Men det er lige meget. Det, der sker, det, det er, er... ikke lige meget, for jeg tror, det har en, en finger med i spil. At Henriette Honoré, yeah. for dem, som altså havde sit eget fraklips, jeg, jeg kører ikke godt bilshow. Ja. Yeah. Det blev så taget af. Godt. Men vi skal have øh, historien om Anker, fordi det er sådan, at, som du så rigtig siger, at kronprinseparet Marie og Frederik er på vej mod fy. De gæster snart Odense. De gæster Odense. Hele det officielle Odense, det er borgmesteren, det er kommunalbestyrelsen, det er alle pengerne i Odense. Det er de, vil stå og modtage, de, de vil stå og modtage kongeskibet, når det ankommer. Anker er der i spidsen. Ankerbøje er borgmester i Odense. I Odense. Og øh, på Fyn, der er Amtsborgmesteren, han hedder Jan Boy. De yeah. er ikke familie med hinanden. Cis ikke familie. Det der sker, det er, at øh, der bliver øh, sendt masse... Øh, kongehuset henvender sig til Odense Kommune siger, og siger... Ja, ja. Vi har et kongeskib. Yes, og vi vil godt invitere ud på skibet. Ja. Yeah. Og øh, vi vil godt have, at øh, I finder dem, som I mener yeah. skal yeah. med ud på skibet, yeah. og så sender vi med invitationen. Præcis. Hele kommunalbestyrelsen, Alle. ikke mindst Anker Bøge og hans kone selv, hvis han har en sådan, bliver inviteret. Alle kommer med. Der er endda også erhvervsfolk, lokale, store penge inden for erhvervslivet i Odense, som bliver inviteret med. Mm. Men Amtsborgmesteren Jan Bøje bliver ikke inviteret med. Nej. Og det svarer sådan, sådan cirka til at holde sværvækstboksning uden at have Muhammad Ali med. Han bliver altså ikke inviteret med den gode Jan Boy. Der bliver rejst på. Fyns øh, siger, det var der lige på godt sørns. Hvad er det der sker? Er det fordi at Jan Bøje som altså Amtsborgmester regner øh, på at stille op til kommunalvalget, fordi amterne, de er på vej ud. Ja, og, det og så har man så jo også han... valgt her på Fyn og med byggelsen af med stor ny Amskov. Men det der så sker her, det er så at øh, Fyns det er der største historie, det er forsvindingshistorien gennem flere dage, den er ud. Skriver så at hvem øh, skal så med, og hvem skal, hvorfor skal han ikke med og så videre. Det der så sker, det er at Jan Bøye får lov til at komme ned og stå nede på havnen, tage imod skibet. Men han kommer stadig ikke med til middagen om aftenen på Kongenskibet. Nej, nej, nej. Men nu er det sådan, at Bøje bøjer sig. Jan Bøje er alligevel med af overskriften. Det vil sige, at Anker Bøje har sagt, det er en fejl. Jeg beklager. Jan Bøje kommer med. Det, man så kunne læse i avisen i går, ja. det var, ja. at årsagen til, at Jan Bøje, Amtsborgmesteren, ikke kunne komme med på det skibet, er simpelthen fordi, at, at... Kom, kom. Du har historien. Der var fyldt op på listen. Yes. Der var endda nogen på venteliste. Yes. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvem er det, de har smidt af? Hvem er blevet læsset af for at få plads til, Jan? Det er det, vi gerne vil vide. Hvilken kendt erhvervsmand er det, som... Øh, som, som Eller der kan være noget lavaget. Som I ikke er kommet med på det her skib. ikke kommer med på det, sidder nu med en invitation, som lige pludselig ikke er det papir, hver den er tryk Vi Kom. har Anker Bøjes nummer. Jeg synes, vi skal ringe op til Anker nu. Og så ligger vi altså en besked, fordi vi er Anker Bøjes ven i den her sag. Ja, vi er så, vi kører selv med han tager den nu, ja. det gør han heller ikke. Det sjove er, sjovt, at han har faktisk sit skægnavn. Anker Bøje. Nej, ja, Anker Bøje. <laughs> Så altså, hvis vi ikke vil bruge den til andet, kan vi bruge den til det. Ikke? Så ser vi bare forkert nummer. Hvis han tager den, til vi forkert. Du er ikke til Anker Boy. Jeg er ikke klar for lige nu. Du kan eventuelt indtale en besked. Kan det være en god dag? Hej. Vi kan begynde Nu. Hej Anker. Hej Anker. Det er Anders og Anders. Fra du kan jo huske også fra Samsø. Du var med i programmet. Tak for sidste sidst, Nå, det, sige. Var det, det var hyggeligt. Anger vi vil bare sige at øh, vi er på din side omkring øh, det her hul omkring hej hvem skal med? Det er jo noget småligt. Det er en OPDT så, ikke? Ja. Og jeg forstår godt, hvis man kan sige, nu må det være nok. Der er inviteret dem der er inviteret. Det eneste vi måske er lidt interesseret i her i den her sag udover støtte dig. Det er at sige, hvem skal med? Hvem skal med? Og er der to ekstra -paletter? Og hvem skal ikke med? Det er næsten det vigtigste af det hele. Ja, fordi øh, vi kan forstå jo nu er, at kommer Jan Bøge med. Ja. Og det betyder at der er nogen andre der vil læse ud den anden ende. Hvilken person er det? Vi har fået fat i ham, for vi har vide. Øh, vi ligger ikke besked. Kender du det? det kender jeg tit, der noget man ringer til nogen. Det her besked kommer med på beskeden. At, ja, man ringer til nogen, og så er der ja. et svar opkaldt, der venter. Siger, nah, jeg er nødt ikke lige at tage den. Det siger ja. Anker nu. Yes. Ja, det skal jeg nok. Vi undskylder overfor så. lytterne. Skal vi så sige at der er afrikant nummer? Nej. Vi lader måske ikke til, at han tager den nu. Så er det dårlig research. Nej. Er venlig, er det Nå, godt. det her kan altså godt gå hen og blive et rigtig, rigtig, rigtig langt. Øh, vi tager en plade. Skal vi ikke gøre det? Jo, jo. Så bliver det delt op i to. Men det er fint men det er spændende. Karen og Borla Rina. Anker på velkommen til programmet. Jo tak. Anker, du er i, øh, i Aarhus nu. Ja. Tak for sidst, vi vil gerne sige. Ja, selv tak. Det vi, vi boede jo på samme hotel, Ballen Badhotel. Ja, det var er jo ja, det var dejligt deroppe. Der er altid rart at komme deroppe. Ja, du ja. var ude og spilte golf, jo. Ja, hvordan ja, det gik det? Det gik meget godt. Så, er kuren cool opad eller nedad? Eller ja, den er i forbedringer. det trækker han også til. Det spillede jo ikke så meget, men i sommerferien så spille lidt mere. Så der kommer formen lidt øh, frem. Øh, Anker, jeg skal bare lige høre, øh, du er du socialdemokrat, ikke? Jo. Det er et bevis på, at du spiller golf, og også at golfen er blevet en mere hvad kan man sige, venlig sport. Det er ikke kun opperklars, der spiller golf længere. Nej, golf er jo meget en sport i stor vægt, og det er blevet en sport for alle i dag. Heldigvis er det også sådan. Undtæn folk med. uden arme. <laughs> Angel, al, al denne uh, chitchatten for at komme frem til sagens kerne. Ja. Du uh, skal tage imod kronprændseparret, når det kommer til Odense. Der ja, har været nogle problemer med, hvem der er blevet inviteret, og hvem der ikke er blevet inviteret. I medierne har det vil jeg bare sige, allerede nu sige, medierne har pisket det meget op. Er det ikke korrekt, Anger? <går> Nej, der er lavet noget råd, og det er selvfølgelig mit ansvar, at vi er kommet galt sted. Og ikke, at vi er tæt afsborgmesteren, det er en klar fejl, og det er selvfølgelig mit ansvar. Det skulle vi have gjort på starten af. Anger, er det fordi, at det, altså, det er jo ikke noget med noget politisk eller noget at gøre, men Jan Bøge, er det fordi, han er holdt råbende ved bordet? Kan man ikke tillade sig at have med? Er det det, der er galt? Nej, nej, nej. Han er ganske uden at gange så han er ikke højt på Han er en kære også. også i Odense, naturlig. Det naturligvis. Ja. Men der har været noget i Aarhus, hvor der var et kongeskisbesøg, hvor der blev nappet noget. Ja, der var engang nogen, der stjålet noget fra et skib, øh, uh, men det er ligegyldigt. Uh, uh, uh, uh, ja, det, er ikke, det var ikke nogen god historie. Nej, nej. det var ikke her Odense? Det var det ikke, nej. nej. Det var i Aarhus, hvor du befinder nu. Anker Bøje, vi skal høre. Nu kommer Jan Bøje med. Ja. Og, Men, og, ja, og vi, vi, forstå, vi har forstået, at der er jo en lang, lang, lang, lang venteliste til den her middag. Mm. Så hvis der var nogen, der hoppede fra, kunne man bare tage nogle andre fra listen. Hvem er det så, der ikke kommer med nu? Ja, vi har kontaktet til Stil og vi får nok et par pladser mere, så ikke, vi ikke skal skubbe nogen ud og uh, få rettet den her fejl, så alle på vi bliver glade igen. Og det, det jo handler om, det er, at når vi kommer hen over den her fejl, at vi så også får et godt besøg i Odense og får uh, kronprinspart uh, præsenteret for Danmarks tredje største by. Så har jeg rundt til Aalborg, Aarhus og Sønderborg også. Så vi håber, de får et uh, godt ophold. Vi har altså anstrengt os meget for det, og derfor er det også ærgerligt, at vi kommer sådan et sted med det her, yeah. den her imitation i yeah. Odense. Yeah. Yeah, Så yes. du skulle alt gerne være godt igen, og uh, vi og forventningsfuldt i forhold til besøg. Ja, besøg. Jeg skal løbe rent praktisk, Anders Lund Madsen, Du har været på Kongeskibet. Der er ja. ikke meget plads. Nej, det er jo et smalt skib. Det er jo bygget efter, efter, efter forskrifter fra en eller anden mand. Så godt kunne de rigtig, rigtig, rigtig, rigtig skib. Så hvor har man tænkt sig? Ved du noget om det? Hvor, hvor ryger, hvor ryger afsmålmesteren hen? Det er jo et smalt, det er et elegant skib. Og det er det også inde, inde, inde os, Det har jeg været til nogle gange. Og Vi øh, bliver placeret rundt omkring i skibet, og vi har fået et afmålt antal pladser, og det er det, vi må holde os til. Men vi tror, vi finder en løsning på det her. lille problem, der, der er dukket op, Og det er et afslappet selskab, og okay. det er der, er, der er lagt væk på fra Kongerhusets side. Hvis vi synker, at vi have det rart, og det skal vi både, når vi er i udøver samme banen og på skibet om aftenen. Og det er jeg sikker på, at vi får en rigtig god aften. Anker, er der plads til to mere, tror du? kan der lige presses to mere ind? Ja, jeg tror, der bliver plads til to mere. Så yes. tror, det går. Så det er også jo, altså, det er Udover Jan, tænker jeg på, at ja. du kan skaffe to pladser mere end det. Nej, nah, til jato. Ja. Mm, nej, der tror jeg at grænsen er. Og det er ikke fordi jeg højtropende, men altså der byder i katten nok at der er grænsen. <laughs> det med det med er helt i hvert fald. Anker, vi vil sige tusind tak. At vi vil få dig midt i din ferie. Det er jo slet ikke meningen ja. at du skulle arbejde så hårdt midt i din nej, ferie. Nej, det er ikke. Er der er det godt? God sommer Dank og, og helt skruebrændspadet og ikke mindst en bøje. Det skal jeg være. Forventer. Okay. Hej. Hvad jeg, jeg jeg er det fordi du stjæler? Hvad? jeg stjæler. Jeg ikke må komme med. Du ved Jeg ved hvad. Jeg, jeg har ikke nogen problemer. Men du har også været der, jeg har ikke været der. Etiketten? Beth Hart og oh nummeret no, Leave the Lights On. I Odense på det, der hedder Syddansk Universitet, det der i gamle dage hedder... Odense <tryk> Universitet. Der er der en uh, professor, en yeah. mand, som hedder Niels Ole Berntsen, som har opfundet en uh, talende robot. <tryk> Et det er en robot som er H.C. Andersen. Ja. Forstået på den måde, at uh, man siger til robotten, Nå, den grimme Elling, siger den så. Måske. Det, det er spørgsmål om H.C. Uh, Andersen. Det er et interaktivt computerprogram. Vores kørende rapporter uden køregård. Du er med os ja. på telefonen nu. Det er det. da. Men du er ikke helt fremme ved universitetet nu. Nu er, er faktisk lige kommet til universitetet. Vi venter os parkeringspladsen og nu er vi på vej ind i selve bygningen her. Det har været en begivenhedsrig tur, Ja, fordi du kører så med en af vores assistentledere Janus, som lige har fået kørekort. Ja. Det er ja. sjovt. De eneste to, der har kørekort på turen her, det er Anders og jeg. Og vi har lidt svært ved at køre midt i programmet. Ja. Er det er han? det. Men Janus har fået dig til udenhed. Han er god i rundkørsel, k Tony, hvis du er smart, ikke, så siger du til damersejner og radio, det er meget vigtigt, at du får kørekort til. Det var en god idé. Tony, hvad er det, der skal ske? Hvad, hvad er det hvad vi kan os. Hvad, ja. hvad hvad hvad kan glæde os? os til? Jamen det, vi kan glæde os til, det er jo, at, øh, at vi kan spille med Andersen. Og I kan også stille ham nogle spørgsmål, måske. Var det ikke noget med, Anders? At du sagde til dytterne tidligere, at de kunne maile ind. Så? Jo. Men øh, så vil jeg da godt sige det igen. Man kan maile os på brinsk.dr.dk, ja. ja, ja. hvis man har et spørgsmål til hos Andersen, man bare altid i de sidste 199 år gerne har vel stillet. Ja, for det er jo ikke 250. Det er 200-åråret for hos øh, Andersen, vi fejrer øh, næste år. Ja. Men uh, skriv ind til os på frinsk-dr.dk Stil H.C. Uh, Andersen til spørgsmål Teknisk kommer til at foregå på den måde At uh, spørgsmålet kommer via mail til os yes. Vi stiller det via telefonen til Tony Som, som stiller det auditivt til Det er masse kommunikation Det er ja. det det er. Uh, Kan du komme i gang da vi har cirka små uh, 25 minutter tilbage på programmet? Jamen jeg ved... Det er et nummer som vi rigtig godt kan lide yes. ja. Det er, er tidligere p tre uangoli Ja. Det er et fantastisk nummer, det er fra irske Damian Rice, og nummeret, der hedder Cannonball. Your... Damian Rice, og nummeret, der hedder Cannonball. Øhm, der går en spørgsmål ind på mailen nu, yes. til H.C. Andersen. Øh, og det er alt fra, om han lugter af røg, til vækket eventyr, det er det bedste, han har skrevet, og hos andre. Og Tony Scott, du er nu kommet direkte ind til H.C. Andersen. Ja, er, er du med, Tony? Igen ja, er det i gang med, hvor at, uh, Tony Scott ikke er klar til at komme i radioen, men gang er han er han ved at sin gæst. Den gang han ikke skæv. Det er, ingen gang, det er ikke der gang, det er ingen budget, og han sidder snart med. med. Hvad? Ja, Undskyld, hvad? Hvad? Hvad? Hallo, Tony, er du med? Har du lyst ja, jeg... Jeg er med, jeg er med. Det er da sjovt, at dine briefinger og gæster skal tage så lang tid. <laughs> Jamen, vi er, vi er lige løbet igennem et universitet, og så ja. kommer ind i et rum, og så... Fortæl, okay. hvad, hvad ser du? du, ser? Hvad ser du? Jeg, jeg står lige nu, ansigt til ansigt, med en øh, den vejne. Det er Andersen, det er ligesom, at han, øh, han står sådan og hviler på højre og venstre fod, højre og venstre fod. Han skæv Og trækker vejret. Hvad det, der Men jeg står foran en stor skærm... Midt på skærmen står hos Andersen. Han kigger mig i øjnene. Det er faktisk en lille smule spooky. En står foran en skærm, hvor der er H.S. Andersen jeg er på skærmen. Ja, det er rigtigt, Andersen. Okay. Og sidder lad mig have Ole, som har været med til at, til at lave hos Andersen. Ja, men snak der med Ole, det vil være ja, men interessant. men det gør jeg da. Ole. Hvem er den her person, som du kigger på lige nu? Ja, det er jo Andersen, der er tilbage. Men øh, han er ikke rigtig den fulde Andersen endnu. Så vi er at lære ham, hvad han egentlig vidste, dengang han var Andersen. Men han er godt tilfreds med at være tilbage igen. Det er, nu har han været død i 130 år eller noget. Øhm, så øh, han glæder sig til at blive den gamle Andersen. sådan i, i løbet af nogle år. Hvad er det, han kan, Tony? Men hva, hvad er det, han kan? Ja, han kan fortælle noget om sit liv og sine eventyr og den slags ting, han kan, han kan fortælle. noget om sit øh, arbejdsværelse, som du ser det her. Uh, en del af de ting, som hvis Andersen havde været der rigtigt ikke uh, også ville have kunne fortælle om. Men ikke det hele endnu. Det er derfor, han er tilbage, men er ved at lære at blive den Tony, Det vil sige, at man kan ikke spørge ham om alt? Nej. Nej, man kan nok ikke spørge ham om alt, og Så har du ret i. Men, Hvorfor kan man ikke det? Han er ikke udviklet færdig endnu. Han er ikke helt færdig udviklet endnu. Han er jo en virtuel, nu, Andersen, kan man sige. Men, men han har, så vidt jeg kan forstå Ole, også et vis følelsesspektrum. Ja, det er lidt sødt, fordi han, øh, han altså afhængig af, hvad du siger til ham, så bliver han glad, ikke? Han bliver glad, hvis du snakker om øh, den drevmelding og frantessen på jorden og sådan noget, og han bliver ked af det, hvis du snakker om det, hvis han fortæller om sin mor og sådan noget, ikke? Men han kan ikke rigtig vise det endnu. Det kommer vi til i løbet af en måneds tid. Så han, du kan ikke se så meget på skærmen, at han bliver glad eller, eller ked af det. Men, men det kommer altså også ikke. Det er, er en første prototype. Tony, kan du ikke lige igen beskrive for os og for lytterne og alle dem, som står her på Kantonpladsen i Sønderborg. Hvad er det, du ser, og, og hvordan er det der om et øjeblik kommer til at foregå, når vi skal stille spørgsmål til hos Andersen? Jamen det, jeg ser, det er hos Andersen, der står stående i sit, øh, sit flotte jakkesæt, i sit arbejdsværelse. Han har sin desk, hvor han skriver. Og han har sin han sikkert sidder og læser om aftenen. Han har Bornholmeren, og han har reolerne med, med alle bøgerne, og så har han nogle billeder på væggene. Men hvad, er for, hvad er det for en skærm, om? Jamen, det er en kæmpe, kæmpe stor øh, tv-skærm, plasma-skærm-agtig ting. Så, så han står der i et felt, eller hvad? Er det en en skærm, eller er det bare en skærm? Nej, øh, Tony, jeg forklarer det for Anders, mens vi, vi hører en plade. Det er jeg glad for. Jeg har ikke forstået det i hvert fald, så vil jeg da godt lide det. Det, du... det du... Ja, er, der, der er rigtig dejligt det. er fordi det. Tony, han er meget visuelt begavet. Ja. Han ser på en skærm, ser en mand stå. Ja. Så det, han siger, han, ser, han siger som en mand. Nå, men skærmen. jeg troede, der var en skærm, og så en mannequindukke, for eksempel. Nej. Nej, det er ikke, nej, det er professoren. Nå, for Lige nu på Syddansk Universitet i Odense, i udkanten af Odense befinder du dig, Tony Scott, og øh musik musikken kørte i radioen, så har vi ligesom bagom, som det hedder i fagsproget, kunne høre ja. H.C. Andersen tale. Ja. Jeg kan forstå, ja. uh, der er det, men... Ja. Og det synes jeg måske, at lytterne selv, at de skal skal opleve. Ja, gør det. Uh, sæt i gang. En stemme, vi skal lige have varmet H.C. Andersen op. Jeg vil lige sige, når man, man tænker med H.C. Andersen, så, øh, så er det, at han svarer på engelsk. Men, øh, men jeg kan godt sige noget til ham. Øh, på ja, Tone Delton på enkelt. Ja, ja, ja. Øh, og så er det et god etikette, det er jo altid at starte med at sige, uh, sige goddag. Så nu siger jeg goddag, H.C. Uh, Andersen. Hello, the door is open. Please come in. How do you do? What is your name? Hold da op. Sig, hvad du hedder, Tony. Kom til Goddag, Andersen. Jeg hedder Tony. How old are you? Hvor gammel er du, Tony? Yeah, det jeg er 22 år gammel. In a way, you could regard me as grown up already at the age of 14. because at that age I moved to Copenhagen to follow my dream that is to become famous. I guess that's what grown-ups do to make their <laughs> dreams come true. Are you a man or a woman? There okay. Hans, <laughs> har <Det> <laughs> han går til er gået til. has grown up already at the age of fourteen. As, as I told you, all who, all han I guess that's what grown ups do. Try to make their dream come true. O er jeg har fundet naturligvis ikke gæster i mange år, og, uh, hans, sinne er i en rigtig Ja. Han er jo en historiefortæller, ikke? Og ja, det så, så gør han selvfølgelig også i gang med at fortælle sin historie lige med det samme. Man altså. havde da ikke stået en reklame for UPS men, men Men lad mig lige høre her. Uh, han tror altså, umiddelbart tror, at du er 14 år. Nej, han, han, spørger... han fortæller, han fortæller at, at han var 14 år, da han flyttede til København, ikke? Okay, det er du ikke spurgt om. Men uh, Tony, vi skal... ikke Tony, vi skal i gang. Ja. Ja. Hvilket eventyr kan han bedst lide? Ja. Okay, men så spørger jeg hos Andersen. Uh, hvilket eventyr er bedst lide? Okay. Kan os få ro mig, der er en kvinde, vil jeg godt lige svare på inden Ja, det vil vi, vi også. så svar Tony. <laughs> jeg er jo en mand. When I look back on my childhood, I can see that I was a boy, I didn't take part in boys games, instead I stayed indoors and played with so I a strange child, a kind of an ugly juggling. Which country do you come from? svarer her. Han med duk, i for at laget drenge, laget. Er det det? <laughs> er det, det vi hører om svaretogen? Ja, er, men, men ja. Toneen. Ja, nu vil han gerne vide, hvilken land jeg kommer fra. Prøv med det. Jeg er fra Danmark, jo. Kan du ikke bare tage indledning til spil? Så er vi Så er vi Han vil vide, hvad vi skal tale om. Det, man kan høre i her, det er hos Andersen, som i øjeblikket er i gang med at snakke med vores øh, reporter Tony Scott på Asyll Universitet. Det er rigtig god ja, Tony, Hvad I snakker du om, mens vi hører uh, det i Jamen, hos øh, har lige fortalt mig, at han er ret vidunderlig. Øh, nu er der sikkert andre spanske sange inden. Jenny Linde, tror jeg, hun er Hun lever endnu i bedste velkommen. Det er <laughs> ja, det, mener du. Ja, men, men, øh, det er jo sådan en part igen. Er der noget, I gerne vil spørge øh, ja, om? det kan du tro, der er. Der er flere spørgsmål, okay. ja. øh, som byder sig på. Øh, men først skulle vi måske også lige få os at varme H.C. op. Øh, hvis du kunne spørge ind til, hvad hans mindst øh, elskelige eventyr kunne være. Altså, hvilket holder han mindst af de mange dejlige historier? Jo, men det kan jeg da lige prøve at høre. Kan vi høre, H.C., hvilket eventyr han holder mindst af? Øh. Ah, ved du Han ryster altså afvisende på hovedet. Den mm, er han ikke glad for, nej, den der. Nej, det kan han ikke. Så er der måske andet... Han er ikke, er glad for at snakke om de ting, han ikke er stolt af, kan okay. man sige. Ja. Okay. Så det vil sige, dem med krydserne i hans bog om, hvor mange gange han masturberer hver dag? Vil det være til en færdig digt, han nok heller ikke svar på? Nej, du. Der, øh... Jeg tror, han lytter med her. Øh... Han ser ikke det færdigt ud nu her. Hvem holder han med Israel eller palæstinenserne i Mellemøst-konflikten? Åh, oh, ja, den er god. <laughs> ja, den er god med jer. Du tør ikke at det videre, jo Jamen er derfor, øh, jeg kan se, altså, H.T., han er ikke glad nu her. Hvad han er ikke glad for den her type journalistik, han kører derindefra. Hvad er størrelse bor han for? Hvad er Han bor i sko? Ja, hvorm nu ad. Hva? Hvad? hvad sker hvad? Der, der, Tom? Vi kan at spørge, hvad det hedder. Øh... Altså, jeg ved at have brugende af det snakker vi lige om under den sidste plade. Kan han svare det med igen? det igen? Vi kan lige prøve at høre, hvor gammel H.C. han egentlig er. Og det er han også, er også en... et godt spørgsmål. The beautiful. <laughs> sagde, sagde ikke, at Pelagonia er også meget <laughs> Jo. Hvordan, man børn, så? han så? And I am in a good shape occasionally. I ride on horses and go for long walks. And when I travel, and sometimes hike. Hvad? Han hiker. Hiker? Ja. Yeah. Kan de børn? Den ved han godt, man får i Undskyld. Kan han lide børn? Brown, han lide børn og er han glad for at folk kan lide hans nu, nu er vi lige faktisk noget andet herude, ikke også? Okay, nok. Øhm, og så er det, at jeg siger til at øh, det er lidt gammelt, jo. I am not old. I am a man in my best age. I know many things about the world, and I can do many things. I still have much hair on my head, and I don't wear a wig. I even had my hair curled lately. In spite of that, many people think that I look strange or even disgusting. Sometimes I write fairy tales while I am traveling, but I always finish the writing here at home in my study. Tony? Så han er lidt for fornærmet nu, tror jeg. Ja, det Forstår, det kan man, kan vi, nu spørger du ham ad om han kan lide Michael Jackson. Og vi vil ikke høre, at han ikke vil svare. Okay, Spørg altså... Spørg Jeg vil spørge mad, jeg vil sikkert lige høre. Om, om, du skal ikke spørge ham. Du skal han, far. ikke spørge ham. Du spørger hos, du hos ham. H.C. er 55. Han skal, ikke, han skal ikke igennem professoren. Nej, nej, nej. Spørg kan ham. Lige kan du lide Michael Jackson? Og hvad er han Professor? Du til at ja, ja, større? Ja, nu kommer spørgsmål hos H.C. Andersen. Kan du se Michael Jackson? Meningen er, at han skal snakke på forspillet af den her plade, for fanden. Power, please... Kan det is? Nå, stop han lige in my study. I like to tell my nu vil jeg fortælle om tingene inde i hans lille kontor der. Lad os, lad os sige det på denne måde, Tony, at det her, det er altså på forstadiet. Ja, det er en prototype. Det er en prototype af H.C. Andersen, vi hører det. Michael Jackson og et Don't Stop Till You Get It ønsket af H.C. Andersen fra Syddansk Universitet ja. i Odense. Ja, og vi skal jo understrege, at det er jo en, en prototype. H.C. Er, er, er slet ikke op i oppegivet. Men om tre måneder skulle han være færdigudviklet, og så kan vi glæde os til endnu længere fra. Øhm, der er en, der har skrevet her, at det, det minder, øh, H. C. Andersen her minder lidt om hendes mor, fordi at når man spørger om noget, så snakker han bare videre om noget fuldstændig andet. Ja. <laughs> Jeg håber på, at uh, prototypen vil være klar om 3 uh, måneder. Ja, det vil de. På vores hjemmeside i eftermiddag, det er det k-skål fra Randy, skal vi vil være færdige med billeder af denne maskine, fordi Conrad, vores webmand, han var med Tony ude på universitetet. Han har altså heldig Han har inde og kigge på denne her. Der vil komme billeder op af H.C. Andersen senere ja, på dagen. det er korrekt. Og med det, det vil jeg vil bare sige tak for i dag. Husk at lytte med i eftermiddagen, når Monkey Business, Adam Dubohal og Mads Vangsø ja. sender direkte her fra Fentumpressen, Yldetanken i Svendborg. Mm. Og nu skal vi have musik, Anders. Ja, vi skal. Vi skal have det nummer. Vi har lært elske, hvis ikke gjorde det før. Og det gør vi jo. Det gør vi. Hans tak for det. Tak for i dag. det. Jeg bliver dag. mere og mere på spil. Men det går. Yeah me the me I got love in my turn. Oh no. Julia London hedder hun, der hedder Jom Yum. Jommi. Tak for det. Nu, der er mange business klokken 15:00 også for Svendborg. Nu er du på træning i dag med Sarah Esten. Ja.